بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کو غورت کلچ دنور تاو کرشی کو غورت لفت تاو کرش و اذا نظیم انکبرت او کلچ بستور انکبرت دینور اکریشی او انکبرت با معنام واسقطت رو بغرزی و اذا نظیم انکبرت او کلچ بستور رو دوری و الجبال اصورت او کله چې د غرمره انکرشی ویل لایشا ایشاره اوتلت او کله چې د لس نه 8 د کار وپري خو دی شي 10 اغرف چې د لس او دا طاره د قدرت قیمتي مال او وخت ویزل الله ایشاره اوتلت او کله چې د لس نه 8 ګلار د کار وپري خو وَيَذَلُّ أُخُوشُ هَشَرَط أَوْ كَلَچي دَرندګان را جنو نکريش ويَذَلُّ بِهار او کلاچي دریاب مې سُجِرَت بل وکريش بل وکريش وَيَذَلُّ نُفُوسُ زَوِجَت بعضې لماده نُفُوسُ مې روحو نازکې او ګرا د næxt اودرو اطلاق قياد الغانكي وَيَذَلُّ دا بدن الوسرا یو زیک ریشی روح با اللہ رولی جزاق بدن نمیستر وردن نشفکی ویزن نفوس و زوجت کلا چه برونا یو زیک ریشی دا بدن الوسرا اواز علماء دا مانا کرو ایزن نفوس و زوجت کلا چه با نفسونا جوڑی جوڑی کریشی نیک دا دنیکانو پسف کے درولشی غلاگر دا غلاگر روحے کے بدکار دا بدکار روحے دہرې ده د دهرانو تصوف کې مشرک د مشرکان په تصوف کې وې جن نفوس زوجت هر څوک د عمل په اعتبار په صفو کې درولش کلا چې د نماز زوجت جوړه جوړه کرشي وې جن نو او کله چې داغه جندای خه کرشې ناس ولفت په وسو کې کرشې دې وندن کټلت چې پکې ګنابان داولې شو یا یوزس صفو کلا چه صحیفی با کلاو کریشی امالنامی اغل کلاو کریشی ویگا سناو کشتو ات کلا چه سمان با زائل زائل با کریشی ویگا جہنم سو او کلا چه جہنم گرم با کریشی مردن گرم کریشی ویگا جنت و جلیفت او کلا چه جنت وراندی کریشی دا دیلت شواہد او قسمی اللہ خورد اغه جواب و دا علمت نفسنا احضرت تاسو کار مې شو چې د ولاس علمت په حدا شنه نفس ما تاسو باندې احضرت حاضر کې وو دې په خوښی حاضر کړو نو دا او کو بددا سلام د بارنګ یو څو کسان خنسی بل خنسی پا غدیا واپس را گرزی دن کستورو زانی الجواری چنی غروانی الکنس او دبی غائف شی واللیلو قسم دی دما پشوزانی اذا عساسا کلا اذا ادبر زلام ہو چکلا شاکیہ تیرے روی اذا عساسا کلا چلاڑا شیج تیرے لڑی شی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 ان نه چ کې من دا قرآ للو رسولن کریم خا مخوي نه دېهنند زت من دا رسولن کري رسول قري دمراج ک جبري ل دانا دا ستا زت منندا نه من دا قرآ للو رسولن کرخوانا داستاوي زت منندا قوت چې خاون د قوتتي په ان دا آ ک۔ او تمنیز د مالک د عرش متین مرتبه والے متواعن خبره من نشیدت ملائکو کی سنانم او بیا مان الدارین و ما صاحب کن مجنون متواعن یموں من نشید خبره ملائکی منی سنانم په دروازه کې مان الدارن و ما صاحب کن او نده مرگرفتاسو امام الانبیاء د لونه ولقد رآه بشکل دلد جبرل امین لرابل فقه من باو کنارو سرگنب دا اسمان وما هو علی الغیب دا غمین نده دا پیغنبر تا بیان د غیب دا, دا وحی وما هو دا قول شیطان او نده دا قرآنی نال شیطان رفلشی فا اینا تظهبون مکان طلعای تاسو د الله کتابنا ان هو الله کلم العالمین مې دا مگر نصیحت ده په هر مخلوقات لمن عاشا شات کوشین کن تاسونا ای استقیم چپسن لار روان شین و ما او تاسو په خوښه نشی کې الا الله رب العالمین مگر دا خوښه ده الله تعلن که ده مخلوقات وین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا سماعون فتورت کلچ اسمان دوچوی و ایزا الکواقب انتصرت برو دوری و البحار فجرت او کلچ دریاغن فجرت پا دیر زور بروان کریشی دیر زور سر بروان کریشی پول برا جمشی لاند اور بلشی موجور اللي عندي شهور بلک ما یوشن کنه نجمه هی کټوراتیش کنه فجر داسه دټور زور بروان کړی شي وای دل بیهاری کله چې دریابونه فجرت پټه زور بروان کړی شي وای دل قبر داسره کله چې قبر ما پر دیشی حالمت نفس ما قدمت په هداشیا ماستاغان ملوان چوان دی لګله و اخرت او رستی طریقه هم صله ان چې جونډه نظام نه متصلی نسطرستن پاتشی کنا چانه نید کارون پاتشی نید کارون پاتشی یا ایوها الانسان اے انسان ماغر رکب رب کل کریم سشیدو ککڑ جتا لرا برد کل کریم پردخ پر امیم مباندانیم اللذی حوالا خلق کا چیتی پی باکڑے فسووا کا نبرا برکڑے فی ای صورت فاریو شکل کی ما شا اشر اللہ وحشوا رکب نتی تیار کلیم سمہ شکل جو اللہ هو او شان ته تیار کی کلا حقدا خبرا ان تکو نو دین بلکی تاسو دریو نسبت کوي یوم القیامت تا و ان علیکم یقینا طرفنا لحافظین خام خارفازت کرن کی فرشتی دستاس العملن کراما ازت من لی کاتبین اولکن کی یعلمون ما تفعلون پوری جی روی تا رفانی چی پاسر کرن ان الابرار لفی نعیم یکنن میکان خام خاطن امتن که و ان الفجار لفی جہیم اَيَكِنَنَّ نَافِرَانَ خَامِقَاتِ جَهَنَّمَ كَوَيِ يَسْلَوْنَهَا وَارْدَنُ وَشِيدِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الدِّينِ فَرَجُمُ الْقِيَامَةِ وَمَا هُمْ عَنْهَا غَائِبِينَ اَوْ نَغَيِّبُهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ غَائِبِينَ غَائِبٌ مِنْ كِتَابِهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ سَرَابُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ دي عسيشي بوكرة تعالى رجي صدر ازا قيامك يوم لا تملك نفس اللي نفس انشاء فكما رجي معلوك بمش يوم نفذ بالنفذ تعالى عشي وميسشي والعمر يوم اذن لله كيسا لو قد ورس طول والله تسبع رجيشي بسم الله الرحمن الرحيم وولي للمطففين حلاکت دی دی دپار د کن تور کن کو الزی دا حاکسان دی وقتالو علم الناس کلا چی دی مان اخلی د خلکنا استوفون د پورا علی په لابلایلی پورا استوفون د حق مزه اتلی الزی دا حاکسان دی وقتالو الناس کلا چی دی مان اخلی د خلکنا یا استوهم مدحک مسیع عالی مسیر بدی جو شتاکیو پاوبان مسیع عالی و اذا کاذهم اکل چدی خلک لته مانور کہی او وزنوهم یعرتتول کہی یخسرون نکم کہی دیر اخلی حکم ور کہی علای ذلئ ایت خیال مستوی کسانو انه المدوسون چه دوگه ده قبرن را پور تکلشی لیوم ناظوین ده پاردر جلیم یا دخو صلح دوکا کو آیا ونیس تیسی نیسی سیاو گٹھلی ناللہ ایجی ده دا خیامت بارا کس سوئی چرا پور تشیر آیا داتی الحق داران مدن حق وارجو بچا چالور کئی یوم یقوم الناسو لرد العالمین پا کمارا چوبت دوگی خلق ده قبرن را پاردر تعلیم کی ده اجوزنا رسول الله بازار کرے ته حلق طول کوله خیال کوي تاسو مخیه امت ته د دې کتابشه نو بعد یې ربیا ده شکر خبره ده چې تا فلک خلاص کې راوازته را نه پوره پوره د حلق حق ورکې کلا حق دا خبره ان کتاب الفجار لسی سجین یتمنه من نامه د کافرو خامخایو په سجین مقام کین وما درا کسشی پوکڑوی تا لرماس جین چسی جین سشوهن کتاب مرکون دائے دفتر دو دیکلشن ویلن یو موظنن مکرمین حلاکت دیت دغرد پارد دروغن کو اللذین اکذبو نبیون الدین آو کسان چو دروغن صدت کئی رجید خیامتا وما اکذبو بهی دا دروغ نسبت نقید قیامت تا ایلا کل معتد اثین مگر هر یا وزیاتی کن کیعب نهدار اذا تتلالی آیاتنا کل چولو سیشی پدی آیاتنا زمین کال یا ایدو اولین دا خود دروغ کی سید پخانونی کل لا, کل لا خبرہ یا دارن مینه یاد آوه تو کی بدره کسی نی بل رانا لا خود وهن بلک زمر است د دای پزرون دان نه ماکان یخسی نو اچلایک ما محل کئ دته پزر زمر اغله نو قران ورته ہدایت کتاب مسکاروی اسی د کیسو کہانو دره کتاب کاری کلا ننه درنګي انهم يتيمن دا کافر ربهم د خپل رغنای میم پدار لمحجون خاخه پربو کی کښه وی دله بل الله دیدار د الله ملاقات نه ولایي ثم انهم نسعن جهنم اجات من دی خاخه دنه کی و جهنم تا ثم یقال کنتم دهی تکربون چوئی چپاسو با دیتو اگره نسبت کولون کلا دارنگ نبا این کتاب البرار یکننا ملا میمین کانو لفی علیم خام خادیتو علیم مقام کی وما درا کسی شپوکتا لر آمائی لیون مقام کتاب مرقوم یا دفتر بلی کلشه يشهد المقربون hadir kayahuta al muqarrabun muqarrabun li murad malaikati yashhadu hadiriji amal dini ka al muqarrabun dahar asman muqarrab farishtin مقرب كل سماع من الملائكه يشهده المقربون حاضريه ملدمي كامتا او نذ بهر اسمان نفرشتونا ان لغار دفين عين يقينا مكام بها ماهات نعمتك على الاراء كي تختنوا طالنگ من ناس يمرون الله لوغوري الله محمد تعرف تی جنید افیج دهم کو نه دی کې نظر تن عین پره تاوی د نعمتونو یسقاون مر رحيق مختوم سکول وشی ته دی مر رحيق د خالص شراب او مختوم چې نهر دت لګی دی لوی نهر د لګی دی جنت په په نهر دږي ختامه اغاشه د نوهر د دې شراب او مشک اندر وی ختامه مسکل اغاشه د نوهر د دې وا مشک اندر وی اواز نماو عبد الله رضی الله تعالی عنہ امام روحانی نقل کړي ختامه خاتمه د دې شراب او مسک اندر غند د مشک او د په ډیر خشیو غوږ وروخه د اخن نه ورکي نو چې دغه شراب او خیره نه ګټه د مسکوم دره ونتی نو اټداه الله له معلومه یع ابن عبد مسعود رضی الله تعالی او له نقل کړي او ختامه غد ورشي دې د شراب و سراب مسک او د مسکو دام یا امام مجاهد او د ختامه دی تمانا د ګنده ختامو زندے شراب و گئی مسکند مسکو دانګره دا همتي وفي ذلك د دغه بدلو بدلو په حاصلولو کې فل يتنافسون تنافس <تصفيق> علماء دا معنا کړي پدې کې زه فخرو کې په فخر کوم کې دنیا کې فخر نکوه کوئی دغه بدلو په حاصلولو کې په لوګو یا فلیتنا پسنمتنا تسو نظامدی واندی کی راواندی زَان، کون کی یامندی ساتین ساتن کی و مزاجہ من, مِنَ, مِن تسلیم <تسنين> او شراب و سراد تسلیم نا یعنی گڈشی وئی دیش شراب و سراد تسلیم نا او تسلیم اصل کی تمانا درفات او دپورتوالی راضی او دیتا تصمیم علی ویدعا جنت جنب کی رطولن عالی شراب بھئی عالی اس کا اکشہ بھئی تصمیم سشد عینا یوچی نگا یشرب بہ المقربون سکی با پدو اداللہ نجدیک اندن نگان ان اللہونا بشکاک سانجرمو چ مجرمانو کانیدو من اللہونا لاکسان پوری چ ممنانو یز حکون چ دنیا کے بیخان وَيَغْفِرُ لَهُمْ ۚ كَلَّا ۖ شَدِيدُ الْمُعَذِّبِينَ ۖۖ فَمَن يُجْرِمْ مَن يُتَغَاظْ وَيَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَلِيمِ ۖ سَتَرْجِعُونَ إِلَيْهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ وَإِذَا انقَلَبُوا كَلَّا ۖ سَيَعْرِفُونَ مَنِ الْخَاشِعُ ۖ عَلَى الْخَاشِعِ ۖ کله چې وویل دل دې منه نام ذیرا ورغار او هم کله چې وډیدا مومنانو لیدل کمږي چې وویل قالو نویل غرمځرمان ان ها اول اول ذوالن یتیمان دا کسان خامخ غرمرحان دي ومنعوا علیه تعالی ورغار غرمرحان دي دینو حتا کوي و ما ورسلو علیهم امر علیه دې شي دا مجرمان پر مومنانو حافظین فازت کوونکی فَالْيَوْمَ نُنَجِّي الَّذِينَ آمَنُوا عَمَلًا صَالِحًا ۚ آخَرُونَ مِنَ, من الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ نَكَافِرَ بُرْهَانِي عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ غَاسِبَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ لَا يَغُرُّونَ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْكَافِرُونَ يَغْرُونَ إِلَى الْعَذَابِ وَرُكُولُ شَيءٍ وَرُبْحَانِي ایا بدله کې ورکړې شو کافرتا ما هاه کان یې خالون چورې چوي وکول دایچې سکرون ما هاه بدله دې په بسم الله الرحمن الرحیم راځو اې جاء سماؤ شقت اسمان به چي او وازن مربها رد به دي او دا غقی خدل دو دو سر دور لایکی وحقق دا دور لایک کرشید دو سر جبه غقی و ازال عرب مدت کلچ بزنک راہ کشی و القت ازغر دو ایما غفیات قدی کی و تخلط او خالوشی و ازمت لربها غالب کیدی حکم نخبر ربتا غدب کیدی حکم نخبر او دا دور لایک کرشید دو سر دا غقی یا ایوہ انسان اے انسان امک کادہن یکیناً تا مشاقت کئنکے الاربک اتل ربکہ مشاقت کئنکے رب حفلتا یلوہ رب دہکم مطابق مشاقت کئ امک کادہن الاربک یکیناً تا مشاقت کئنکے محمد کئنکے الاربک اخفل ربکہ کدھن تا مشاقت کول سرا فملاقیم نجاب درې خپل مشقت پر ملایوه یا ته ملاقات نجاب الله سره ملایوه طالب وختن مشقت کا خير هی نو خير بدب نو معوش او که شرر مشرب ملایشی سجه سر او کر مغریب تن سام ما مر چا سوغ دی ته چیر کرشیه غته کتاب هی عمل نام داغ دی یمینه تهلا داغ دهنی فسا فاحسب زور دی سات غور سره کوشش صاحب سان الله جن سره حساب وکي مسلمي طريقلا څکلوا ته د سټیشن رسره روان دی الله جن سره حساب وکي حدیث سره دی نبی صلی الله علیه وسلم په چار سره حساب کی سات وکړه څنګه به هلاک مومنانو ته الله ډیر له فاحم قران ورکلې ول الله نبي تاسو خوایي چې چار سره حساب وش نده به او الله چوي فلسفه هغه حسابي يسير آسان حساب دو کوم نه الله نبی ورته وي ايو د صديك لره حساب يسير ستوي الله به بندر او دي او دغه بعد کړو دا دنیا ته دربانه پردای شو له هغه نه نه حساب يسير وي الله وي دا ګناه کړو آسان او رضوا دا هيو په دې اما د مكن په کا پردا شوول وانه کوم الله یو سره مینه لرو کی پس سوفه حاسب الحساب یسیرا چا حساب د رسول کوشی دا جواب غره و ین قلبه الی اور آبشی د خپل اهل او عيال سمو سورہ خوشاله کړي شه اهل او عيال میدان مراد مرادي میدان مشرقي د خپل خپلوان ولادي کنا زر زر براشې را مالو بس قامل نامه په خيلا صرا کړي یا اهل له مراد د جنت هغه له دې براشه خپل اهل او مسرورا خوشال کړه شوې الله مديوي علماده در په ذات قسمي دنیا کې تم حقن کور او داغي لارې او قصې نه پیژنې لکه جنتیل چې بسنه خپل کور په جنت کې ماته ورته ټول عمر تیر کړو بس مې یو بل شي خپل لیدته وينقلب الالهه مسرورا او واپس بشيده خپل اهل ته هر علمانو ته مسرورا خوشال کړه شوې الله موږ دې کې وګرځه واما منرچا اسوګ دې اوتیه چېوررکشي دته من نامه د ده اووه رتو د رسو د نه پر د شاده نه بعضې لمایکي داخل لاس ب ص سره ترلیلی شوي او دا ګس ب راې شاالی نو فرشي ورته محامخ نه را جو د ب او چا دام ویل لما او تص روحلمانې کئ فریشي ور سره نه محې نده دا ګس لاس به را په یته کې وردن نهکرشي او شال طرف نهما من نامه رالي. پهو زرددو سغوره چې د به غړی دظان دپاره سغوره حالاقت او اصلاس صائرا ور ب نه بشي دګرممهور د جهنمته د هوکان في اهلووي مصروره یقی منو د في اهلووي مصره اهل ایال کې په کور دنیا کې خوشاله کريشي نخپل خوشحالهته ختللی کړي اوژناقی من د دا داقی د سااتلووه اله۔ چ دې باروي نګرګم نن تا دغه مونږ ته بیا راوي نګرځي ځم ته معنا راکړو ځم کله په معنا دی یقین ولې لمرازي انهو ځم د ساتلو الله يهورا چ دې با تواپس نشم بلا الینا ان ربه یقین رب دک عامل د بشيرا دې ته تبوان کې فلا الله نده دارنګي اقسم قسن خن بشفق بشفقی تاغ سروالی رما خام شفق <تصفق> دنورد غرون پس اغتن سروالی چی یا كأ... صورت سپنوالی را یا تاغ سپنوالی واللیل قسمده پشبه وما وسقا وما وسقا ای هغچی وما جمعا اغس را جمع کیه کې اکی پده شپکی سطور را جمعشی حیوانات را جمعش والقمر یو قسمده جما پس ودمعی اذت تسقا کلس لا پورشی تمامشی ورا وسوار لسميش پهانی پورهش لا ترتقبن تذقن عن ذق چها ما خواه سوار وکړ شي تاسو له هالو په بل حال باندې فمالهم مسددو مرلای ومنه چې د ایمان راړي وایدا قرع عليهم القرآن کله چولستې په قرآن لا یجدون ليسجدون قائم سجده نکيلا تا بل ان دین بلکې اعتسان کفروج کافر دی وکذبون د درو نسبت کوي والله عامه بما مع الله خپ د تعون چې ز ک پ سا یا جونه في صور په رخپلو سو کې کم کفره پک الله ت پت, و پت والله عا الله خپو ه د دماطاس معون چې په ر خپول س کې کمشر کوکوفر پک سا پهشررح میر ور کته بیاعاذا انپازاد برنااکواني ان ل مغه کسان عامو چې ممناني وان ش هاې ملوې ک لم لَهُمْ دپار اجرون د ل غرومن چا به خناو چې د خ د ن راي بسم الله الرحمن وحيين و ذاتلوج الله قسمدي د ما پاسمان ذاتل دروج چې خاون دا بروش نمراد باز علماؤ یا محلات تی چه پا ایک دا فرشتی سو کی دار پا او بازو دا بروش نمراد غٹ غٹ ستوری دی قسمی دیوی پا اسمان ذات البروش چه خاوند لولو استورو دین ولیوم الموعود او قسمی دیوی پا غرزمانی الموعود چه وادیکر شیلام مراد ترد قیامت تا وشاہد ومشہود او کسن دې په حاضر دې دونکي باندې او او چې حاضر یې په تکیه حاضرې کړی شو د پاګه کې او مشهود هم فيه د شاهد نه مراد رز د جماעי دا او د مشهود مراد رز د عرفی دا د جمیره رز ته ځکه شاهد یې ورسره تختل وتم چې اوراشي او د عرفی رز له خلقت زي ته و شاهد او مشهود د شاهد اکثر علماوی رز د جماעי او مشهود نه مراد رز د عرفی وشاہر اللہ و جمال قسمی پرزد جمعیبان و مشہور و پرزد عرفیم قتل اصحاب الاخدود فلا ندکلشی خواندان بخندکنو قتل اصحاب الاخدود فلا ندکلشی خواندان بخندکنو سن خندکنا اخدودا نعار خندکنا ای هم عليها کله شو دیت غاله دې کنو د ورکوود ناس وهم دي عله ما فعلونا تاسو باندې کو له مومنانو پر شوهدو حاضر و ما منهم عدي د بدني ګل له بدون الا ايمن بالله العزيز الحميد ما دردا چی مان روړو رو د مومنانو ته الله شهزور اور او استاد الذي <اللزی> خلق لعلهم يذكروا السموات والارض جده دا وللار بار شهيد اسمان او دژم کوه والله هو على كل شيء شهيد او الله طاریو شبان گوا خبردار ممنانو ممنانو او خبردار دین ان الذين يشكاكوا كسان فتن من المؤمنات چې ذره رسي مومنانو سلام مومنانو زنانو تھا ثم لم يتوبوا او يعتوبوا فَلَهُمْ اذاابو جَهَنَّمَ نودي دپار به اضاب د وَلَهُمْ لههم الْحَرِيقِ هرق او د د پااره به اضاب شوون ان ک انله نهفت ممن الممنات دیشه که کسان ف ممن الممنات چې ضرسي مومن نامو شړو ممنناو زنانوته ثملم یتهو او بیای د خپل دیې نه تو نوباسي فله ذاابو جهنمادطار وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ او دی د پاه بهاضاب شوون کې ان لګ ب ش ک کسانه منو چیمانې راړے وګ سوال ها ممونی ک مږ له جي د پاهجنناتون جتونونه وي تجری چ روان بئ د د من تهلم هارو لاندې د باغاتو محلات داغې نهرونا ځ کل ف کغیر الله دا کامیابلویا ان ب رله ش یقینا نیل رفتا خامھا ډیر سخت دی انه یو کین شاندار دی هو یوب دی او الله شروع کوي په دایشن مخلوق او یعید دوبره پیدا کی او هو الغفور الودود او د الله په خون کې الودود مینفاتون کې رختونو بند نه ګانو عرش المجد زول عرش المجد خاوند عرش دین المجد او نشانو والي فاعل لما يريد قوم چه دراسه چرا ديشي چې څه خواش هغه کوي وس دا الله رازنه شکر کاوت نشي جوړي کول فاعل لما يريد ابن كثير کې لیکلي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او جوفات کده سو کې تبوس لراغه بیمار وي تاسو ته څه طبيب سره مشوره نه راکړه ځان دی ولاوله وله اولیا ځان مخول طبيب درته وراته وي اني ایماتیو ایچ از ماس سخوخشنو آغا کو نفعالو لما یرید کون کنید چې سچی را دیشی حل اتاک حدیث لجنود آیا راغلوی تاتا خبر دلخ کرو فرعون و سمود فرعون و سمود آنو بلللذین و لکی آکسان کفرو چکافر دی فی تقذیب تقذیب معنی فی, فی شک و کفر و عنادن دی په انکار کی دی پہ شک کی دی. واللہم ورائہم محیط اللہ گیر چاپر ودونا محیط گیرک ان کے نین بل ہوا قرآن مجید بلکہ دعا قرآن میں لوشان والا فی لوہ محفوظ تاغت اختی ساتن شیعقین چاہو لے شیطان مشرسے دے گئی تغیر و تبدل نرازی بل ہوا قرآن مجید بلکہ دعا قرآن میں لوشان والا فی محفوظ بلوہ محفوظ کین بسم الله الرحمن الرحیم واسما علائی قسم بدیت اسمان وتوارق او دشپی پرات یون کې دامن و ما دراکو س شپو کو تعالی را متوارق س د دشپی پرات لونکو النجم الساقب اغستوره دن مگر پدی بانی فاغت کهن کشتا یا الله و یا غسو کی دار فرشتی ری یا کھلی امجر انسان انی امو دی بر انسان من مخلق دسنا دے پیدا کرشوی خلق من مائن پیدا کرشوی دے دوبون دافقن ٹوک و ہن کنا یخرجو چروز من دین سلب و ترائب دمند شا و ترائب و با دکو دسنینا انہو یکنن دا اللہ علا رجعه فدوباره دا کول د دې انسان له قادر خامخا قدرت نور ان کې یوم تبل سرایرو پکمر چې سرګند شي پټ راځونه پټ خبره ور سرګند شي فماله نو دې دې انسان نه طارا من قوه سکو او طاقت ول عام مشر نو سکندګي والسماء الله یقسم لی پاسمان ذات الرجعه چاوند بار ان نه وَالْأَرْضِ قَصَمْنَاهَا طَرْقًا كَأَزَاهِيرِ الصَّدْعِ خَامُونَ بِفَصْلِ الزَّرْعِ وَغُنُولِ الْعَامِ إِنَّهُ يَكُنِ الْقُرْآنُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ خَامِخَوِينَا غَرَّبَا وَاضِحًا وَمَا لَقَوْلِ فَصْلٍ خَامِخَوِينَا وَاضِحًا لِكَيْ سَخَفَ الطَّوَالِ رِشْتَا وَمَا هُوَ بِالْمَذَلَّةِ نَبِيٌّ دَاعِ تُكِي إِنَّهُمْ يَكِنُ الَّذِينَ يَكِيدُونَ مکر و فرید کئی کئی دن مکر و او وعاقید و بس کن بند بس فمہ للکافرین من محلت ورک کافرانت آمہ لهم رید محلت ورک دیلر لگن و صلی اللہ علیہ الذي هو رب خلقا چې پیدا کړو مخلوقات فسووا برابر کړو به هر یو مخلوق والذي الله ذاته قدرا چې تقدیره موږ ور کړلې سحان مخلوقات له هدايت کړو والذي الله ذاته اخرج المرعا چې ریستي دي فَجَعْلَهُ غُسَاءً اَحْوَا فَجَعْلَهُ گَرْزُلِهُ لَرَا غُسَاءً اوچ احوَا و تُرشی غُسَاءً اوچ گرْزُلِ احوَا مانو تُرشی سَنُقْرِقَ زَرْدِ چِلُو مِن پَتَعْوَانِ فَلَا تَنْسَاء دا فَلَا تَنْسَاءَ خُو خَبَر دویا تَلَب دے صلاۃ الانسان متعم دہیری دا چې کله خبره والی کا زرب چیلو نن پتا صلاۃ الانسان متعم دہیری یا تلو صلاۃ الانسان تی مهراوا الا ماشا الله مگر اچد الله خو شي یو د نسخ سورۃ نامو د نسخ سبب نامو اللہ اگر پیغمبر اگر صحابوں میں ایر کرلو انہو یعلم الجہر و ما یخفا ایتنان دا اللہ پوہیوی باغتا و باندے و ما یخفا و اگر چپت دی دا قوال و دعفعال نام و نویسرک للوسرا اوہ تانی دوکو تالراللوسرا دا دن اثان بطارا شریعت اثان مطارا شریعت اثان دن کے صدران نو اَز مَاوستاو عائش پردہ غلی ته میواني د مخصو د عائش او پردہ میله دین غرام کرے یانی یسرو کل الیسرا اسانیو کتال الیسرا دکر دا دین آسان آسان لیکو ور آسان لیکو الله رب العالمین آسان کی آمین او په دې پل پرار الله آسان ان نفعت الذكر کچره فائدہ <كشرف> ور کوي <كی المسیحط هون> بعض لماء او عبادت کی تقدیر غیث ته فرض کی ان نفعت او لم ينفع او لم تنفع نصیحت <مسیحط> ور کا فائدہ ور کوي او په نو ور کوي واجب د قزول کی مناسئ کې اخشاش یا غیرین <سوچو عالان ورئی> <مسیحط> ناو نسیت قبلی ویتجنب ها الاشقاء اللہ نبشی ارخلا بشی دینا غبت بختا الاشقاء غدر بدبختا اللہی ها غبت بختا یسلن نارا الكبراء سوربن نبشی اور لوتا ثم لا یموت فیها ولا یحیاب یعب مرکی گی نتائکی یون بے جون سجونی قاد افلاہ بے سکا کامیاب دئے من تذکاها وصوب چه پاک شوم یا من تذکاها وصوب چه زانی داخلہ کی رضی لون فاک کو وذکرسن ربوحی فسواللہ او یاد کرے خپل مندخ پل ربن واللالی مذہب عبادت کرے بل توسرون الحیات الدنیا بلکی غرق ویتا سجون دنیا والآخرت وخیرت خیرون دیر غردے وَاَذْقَا وَمِشَادِ إِنَّ هٰذَا يَقِينًا دَوَاخِيَ چکمندی صورت کې تي ورښا إِنَّ هٰذَا يَقِينًا مَزْمُون د دې صورت دَتَسَاوَاقِ یاد دی صورت لَفِ السُّحُفِ لُوْلَا خامخا وَپَصْنِفُوْلُم بَنُوْتِ په خانو کتابونو کې اندغه تعلیمات الله لیکلو سُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اغاشریف به حضرت ابراہیم او موسی علیه والسلام بسم الله الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیه آیا راغنے اتا خبر الغاشیه د تطاون کی ورے تو ذو من باجن فناوم دین پدارخاشات تنزل للمی عاملتن عمل کنکی بای ناس و بازانون باستغی فریوی تسلاع نارا حامیا وردن بشئور سخ گرمتا تسقا من عین آنیا سکولے با فشید آغا چینی گرمنا سخت گرمنا لیس لهم تا آمین نباید بیوطار الا من ذریع مگر داز غوالنا ضرير يَوْ كِسْم تَمْعَد د طعام شوې د دعفي سخت زغي چې بعض زناورم د يرندو وجلو ور دي کیګنا لهلهم طعام لبيد ديره طعام د جهنم يانه نه طار الا من يريع مگر ذاز هو على ذاز غن د لا يسمنهم ما بصر بوي بدنهم دي ولا يغني من جوع او نبا د لوگی دو دینا اللہ دی مہد دینا پر چو ساتھ و جوہن زنی مخن یومی دن فدارد ناعمتن پنعمتن کی وی او دا ناعمتن دا معنام و خیستا بای خیستا لسائحا رابیات دوجید کوشش نه خوشاله بای فی جنت عالیا و جنت نوچتو چتو کی وی لا تصنع جنا وبر فيا پریکے لاغیا ادب خبره درباد خبرین فیها عین جاریہ عین یہ جنا و اماں بن کثیر دی کہ جنس مراد دے یعنی فیها عیون جاریات فیها پدی جنت کی عیون جاریہ چینی و غیر وانی و غیر وانی سیمہ په جنتی سرورون پالندو نه وي تختونه وي مرفو ع او چکر شي و اقوابو او کذې وي اودل یا یاله د کده شراب وي خدني شي و نمارق مس후فا تچاغان وي سفکر شي و, سف و او دسترې وي خبري کړي ورے ورے پرتی اللہ دې موږ تاسو لیکي وګرځي افلا ينظرون الابل كيف خلقت الله واي دې ګوري ردي وخت आले سرنګ پیدا کړ شهره افلا ينظرون الابل كيف خلقت دې ګوري ردي وخت आले پیدا کړ شهره په دې او اسكله الله ته توحید سور نشانات و الى السماء سمعت كيف सरंग दे दास मान पूर्त करे शेले वैलन जिबालु हुनु पे केफनु सुबत सरंगी दुरूनी शेलन वैलन अर्द इजन केता पे फसत हत सरंगी होलो शेला पयक्किरनु सिहत वर्का इन मानतम वक्किर यकिनन पे सिहत वर्कंखे लस्त अलैहुन नुसफिरन नत पुजीबा में مسوفر نا مانا اوتی کی تزور نمانی تصیر رحمانی کو مانیدا و مانتا لهون بجبار تنی په زور کوم کې دعوت دېش کو زور پچا نشک کولې الا من ورا سوکت والله چا ورو د دینه و کفر او کفر اختیار کو پعذبہ الله العذاب الاکبر معذاب دور چلال د عذاب نی ان الینا ایابهم یقینا منتظرات لنبی ثُمَّ إِنَّ لَنَا حِسَابًا او بیاکې نن ثُمَّ لري حساب کتاب دی معنی رحیم وَالْفَجْرِ وَالنَّهَارِ وَقَسَمَ فَسَبَاحَین مازه لم او وی د هر ورځې سبا باندې قسم خورل نو بیا ورځې دادم محرم درځي دا کسبه رم باندې تاریخ اسلامی کال محرم دني تاریخ نه کیږي باعیدې د فجر نو مراد فجر د محرم داولنی تاریخ درځي دي او چاوی دې مراد هغه فجر د ذوالحجه دي ادي قلت اللهم لغا ترجیح ورکړې چې فجر نو مراد وایسته مراد ته یوم النهر دي والفجر الایقسم من تاسع بعوانم او دې سبابانه به قسم خوري ځکه دا هر ورځ د پارش په وی سیا د لوی اختر د ورځې نجري په پارش پنيشته ځکه دا د عرفه په طرفو شریعت کې دښ پیوی یو دا مخته یو کولی یو ورتسینار روان شم د عرفی شوی یو حاجی کې د عرفه په طرفو میدان کی مدری. دا دا عرفات کې نغري او پر دغه شپه د عرفات ته ورسیدلو حاجی په دغه کاله د هڅو او هغه فرضیت یاد شي عامدنی اختر د دې ورځې په پارش ته نشته کې نعم اخينا ايش بادي والفجر اللاوي قسميه فرده فاغ وليال عشر او غشبه لسه مراتي اغلس رده ذو وليال عشر وغشبه لس وشفعي او قسميه فجهبانه والوتر او بتاقبانه شفع اغا مخلوب شغجوري جوري دي نو باز مخلق وطر دی یاد آزو ایلی شفن مراد هرکاتو نی لیکن مازی در سلور دی در فرز آغا هرکاتو نی جسد دو دی او سلور دی دنی تشفن دا جوری جوری دی کنا او شفن مراد هرکاتو نی جگا وطر نمراد آغا دی چگا جف یعنی جف مدی ولکه تاق دی وشفن والوطر قسم دی پا جهوانی والوطر او پا تاقوانی او باد اول شفع سوا يوم النهرو او وطر يوم عرفوا ذکع غنهما وادا لسموا او باد اول شفع نمرات پول مخلوق دے ذکر مخلوق پول جوڑی جوڑی دے سواد اللہم چغو وطر دے وشفع قسم دی پا جهبانی ولطر پا تاقبانی واللیل پا شروبانی اذا ایسر کلچ روانشی اذا ذہب کلچ لارشی حاشا ذالکا <سؤال> آیاشتو په دې کې قسمن قسم لذي حجر طاره د خواندان او د عقلونو دې کې د عقل <سؤال> خواننان لپاره یو قسم له الله قسم قسم لذو حجر نپارا بخاندان دعقل منون دین که دعقل خاندان دعقل منون لئے قسم نداللہ چکم قسم نو خودل یا قسم ان پمانا دعب رخی دیسی مرازی حل فی ذالک بے شکا شتا دے پدغا وقعتو کی قسم اندرخ دعبادت لذو حجر نپارا بخاندان دعقل منون سبا وقت که دعقل نپارا بخاندان اغلس پی دغه بعده درخالته کې اغشپچه لارې فنل نه کومه پکې عبادت درخلي کنا نو قسم من ضمانه درخ یو دی څه هل شي ظالم دیشکاش ترې په دی اوقاتو کې قسم الیهیر دره عبادت او د ونه یو خل طاره د خوان د انو لاقلونو د عقل والے د طاره الن ترتو ګورنه که څه فعل ربک سرنګ کار کړه او بعادن دعادیان صرا ارم چو دیرم اسی کی با با دیرم با دیرم دا دیرم دا دیرم دا دا دیرم اسی دا قبلیو یا ارم دا کن ارم دیرم کنیمو ارم چوالات دیرمو ذات العماد چو خاوندان مستمو یعنی دلیم قدنو دبادو خاوندانو ها غا لم یخلق مستموها فی البلاد چموته دا کشی په میسلم پکلو کې دا سه طاقتونه او صحتهونه او بدنونه الله تعالی نور کړي واسمو دل دی ناسمو دی انهارا جاب سخربل واد چتراشلی دغه ته د بل واد باغ میدان نختل وطن کی باغ وادي القرآنی و فرعون فرعون ذل او تعاط چخاون یا ته مراد داغه ظلم میچ په مظلوم نه مخونه وال الہی نه داها کسانی تو غسل ملعاد چې سرکشي کړي په شهرونو کې فاعثرو په هالفساد می ډېرې کړي په دې کې فساد فشد را ناګر کړي په دی هغه کوله دا ما صلاته کوله ول راوازول ختم وکړ ان رَبك لبل مرصاد يتيمن رب استخى محل بل مرصاد فمرشك ستارت قطن كه پټ پټ ګور مخلوقات لديه مخاري الله فعمل الانسان ورس الانسان مزا مبتلاه قلج ازمائشي کې پدبان نه ربه ربه فاکرمه ميزه من کې ده ونعمه نعمتو ور کې فیقول من يعي ربي اكرما رزق رَبِّ ذات منكم او خادمانو کرام او دا ټول مال او دولت را مختروس تروانل بعض خلکو عزت اغسر په مال او دولت کې ګرځولې واما غامتلاہ اور کله چا لازمای شت پهوانی فقدر علیہ رزقه متن فی اللہ په انسان باندې رزق بده فیقول من اوعی ربی رب رزق فکم جننکم کلا اللہ ادارن منلا تمال کی عزت نه دین تغریبی کی عزت نه لا بلکی عزت سینه دی بللا تکرمون الیتیم بلکی تاسی عزت نکا الیتیم ولا تظلموا لا تظلموا المسكين تهنا ورقهي خلق لا تطعموا الغربانين تعال دانو از غرب او فقير سرين بعدي وتاكلون التراث اخرئ تاسوايراث اكل لمن فخر الدير شرام دله نګريچ پردي مکا پردي حق د انتقارګرکو او هر شراګر اكل لمن ديته چ حلال او و تاكلون التراث خريتا سو ميراث اكل لمن فخلون الدر سرا و تحبون المال حب جما مهبت فاتي المال سر مهبت دين كلا الله ادارا يرد از دكت الارض دكن كلا جزر ذره كريشم كا دكن فزر ذره کې دو دكن په زر ذره کې دو وجاء ربك اور را بشی رستا تختل شان دی تابع دے فیصلو لپار و الملک شفان شفاف ا فرشتي صفنا صفنا وجاء رب استش یومئذٍ قدارض جهنم جهنم یومئذٍ قدارض وان یتذكر الانسان او چرته به فائدور کې د تنسیته غسل یقول ایبر انسانیا له تنیه افسوس قدمت له حیاتی چې مخکې می مل له ملرا له غلې له حیاتی د رب جنته আরা افسوس چې ما غزرال له غلې فیومذن قد رزب لا يعذب عذاب عذاب د مکی پشام د عذاب ورکو د الله عہد نیوتن ولا يثق وساقه واحد او نو دړلږي په شان نو د الله یو تن يا ايته النفس المطمئنه دا به مومنا مت د مرګ په وخت کې وي او د نظر اپورت کېدو په يا ايته النفس المطمئنه اي نفس اراميون کیه نفس مطمئنه غې ته د رب په بس که دن نیو سکون نیو او که دن نیو دے بیارام آلے ضلط سکون پا قرآن حاصلی پا دن پتابداری دا نبی یا ایتن نفس المطمئن نا اے نفس آرام مون کیا ارجعی لا رب بکین واپشخ پل ربتا راضیتا مردی آم یعنی راضی مردی آدتانستا رب راضی بین فادخل لي في بعد وردن شطبن جام زماكي وادخل لي جنتي او وردن شجنت جماتا الله نے ہوتا سن دیکھو گزے دامانن تے مر گئے تو کی قیامت تر قبر نہ رپورٹ کیدے تو وقت جوی بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد الله یقسم حرمت ذیك لبعمی مراد البلد نے مقام معزما وان تهلل لهذا البلد نبی لمغو غن توجيهات کړی الله یز قسم حرم تقدیک للعنین ولبی قسم نخرم وان تهلل لهذا البلد ایز ما محبوب تو سی دن کې د دا زما د محبوب او تنه الله یز قسم حرم کړه وان تهلل لهذا البلد او تو سی دن کې د اللهم تمكي موزميه قسمنا لك خروج دادو محبوب د وطن نه اوای کنه وای مرارت و ال دیاره دیاره لهلا اقبل ظل جداري و جداري و ما حب الدياره شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الدياره و يده محبوب تو كان عالم کل دیوال کلوب کله ول و خلقو دیوالو محبوب ملهونه کړي داغا دا چان مينو چې چا سوبري وطن کې شهيدل لا اخسي دې هاذ البلد نددا ري دي قسم حرم الله او يدي کېني وان تهلم دې هاذ البلد اولي قسمنا حرم زکه ته شهيدين کې وي دي کېني ايو ماندا وا وان تهلم دې هاذ البلد تا دا پارا حلال برزولی شیئے دلک سات دا پارا جہاد بی هاد البلد پدی کلی لک سات دا پارا چا مکفت ہوکی دا اللہ اجازت کوئی خیر دیکن ہوا محبوب تا جنگ کے یادا مانو اللہ ایداغا وطن دے گورا کافران فکی دا پلار قاتل نوجنی ویر حرم شریف کرے معاشی میں جو پکی نمڑ کئی لیکن تا زمان توحید بیان کرے وان تحلن بی هاد البلد تا <سطاوی> یی حلال غڑلی شی په کې لکنی کی دا وه چې فلار قاتل دی ته کې نو جلو وګور تا ما توحید بیان کو نه ستا یی په کې حلال غړی مشور وکړ کله قتلوي وای هی امکرو ذک الذین کفرو لیسل تو کا یقتلوا یخرجوک په دې اتفاق راغله چې بس وجو حرم کې دن نو وجنو وانته اللهم بهذا البلد او ستا هی حلالی جنیشی فریمتی معزمی کی توحید باسم سنوا مشرکان اور قفر قاتل بنو زللات حرم کی ماش نیگے پته نو زلو ته مر قتلونو نے توحید بیان کراوک و والدین و ولد او قسم یہ تو والدین چمرات پیغمبر علیہ السلام نے او ما ولد او پاولاد دا ہو لقد خلقنا من سعم فی کذب اللہ ای بیشک پیدا کړی دی انسان فیکبد په مشقات استلی علیکین دی وزان سره کوي ته یې پیدا دی د پاره نه سار راسه درست درس ته شمورو جنونی واجهه د موکل الله قسم نه او اتمه ته مشقت پیدا کړې به هر له مشقت وکې لقد خلقنا الانسان فی کبد بیشک پیدا کړی دی انسان فی کبد تستلی علیه په مشقات کې لام د سلسله ته مشقت د بار ته نارام ځای را روان نشوي له قبر وايي چې الله دې نارام ځای جوړ کو او که دنیا ته د خپل سکون او آرام ځای مقررو کو نو قبر دغه لږه سکون نه شي آیها سبو آیها ګمان کړي دې الله یېقدر احد دا چې قادر به نشي په دوانني سوق یقول وای له اهلقتمال النباء لاغولې مې د مالو بابا ډېر پیر مال ملو آیا سب آیا ګمان کوي ر الله یره احد دا دنه چنه دل دل را احد نیوتن علم نه جان له آیا نمو دي ګر دل غ دستر وی ولسان جبا او شفته نی او د شمن ستر جميل الله ورکړي چې په دې حق لګنا جبانی ورکړي او د لسره شون د پیدا کړي چې دا په کا را काबू kawa نه را काबू kawa چې تا غلط خبره ترونه واسي ځنې وخت یو خبره د سړي قبر او آخرت خراب شي نو ځنې وخت یو خبره د الله نفس الله د سړي راضي شي والسانن جبانی ور ورکړي او شفته نو د شونې نجدین خودی می د تد ولعری یو د خیر نوبل شر چې جنته والدا د جهنمنا فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبْآهِ فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبْآهِ ندو وردن نشو لار جنو پا سخت لار بان نیچ اغد غر لار را اقتحام دخول تووی الاقتحام تو دخول لدن نکی دو رازی او عقبآ اغا سخت لار تووی په غر کې دین ندو وردن شای اغا سخت لار چې په غر کې را دربتا بداری دارنگ مالی و جانی قربانی دید آغا سخت الارسن مشابه کا اگر بانت ملگرانی کنا نو نفسنا نمانی طبیعت نمانی جیتا جن پسروانش فلقتا هم العقب آ مدیند وردن شو اخت الارت چاپ غر کرا وما درا کم العقب آ سشی پوکتا لرے مهگون ملعقب آ چیغا سخت الارس با مدیند وردن شو اخت الارت چاپ سکه قو ادل د غلامان دا دپاره به غلاو او اتعاون یا تو عاممررکېفییمن په داسې ر کې ږ مسغبه چې خاون د دللو دا ی تا مقربه چې خاون د خپلوللی او مکینا یا ممسکې تا مبه چې خاون دخواارو چیده سینے سرور لگئی روچتی کی وراغت تپوسو کی اللہو یا قابد آوا کھنا غریب داغت سے درک ملے گی تلاغت تپوسو کا بے پلا رفاتے پاہ رفا رحم کا او مسکیناں گا متربا یا مسکیناں گا متربا چخاون دخارو دے پخارو کی تروت دے سن مکانا او بیاوی دے سرد دی سفتنونا من اللذینا منودا کسانونا چغی ایمان روڑے دے یا تا دا صفو عبد الله <سؤال> فر دا ور کوي چې مان باندې متصفي کړه وتواصو بالصبر <سؤال> یوبل توصیت کوي په صبر باندې وتواصو بالرحمه او یوبل توصیت کوي طرحن کولود الله په مخلوقاتو اور دم رحم له سره د جامو د جامی ورکا یا سره د روټي د روټي ورکا بده نل ویره هم دسی چې اور روان دي دغه لوخیا ته اور روان دي اخلاق صحیح دي عقیده جډا وردا مزمن کوي الله د الله رسول تابعداري نپيږي ولائک اصحاب الممنى دغه صفه چې مواله خان دان دخلاسني چې په خلاس باندې الله ومنامه او الله د فکمنه موږ ورځي ولذین کسان کفری چې کافر ني انکارې کړې د آیات ناغمني با ته نه مو اصحاب المشامه وای خان دان دخلاسني عليه النار مسدا تذیبا نے بہور منہ صدا دروازے دے بند کڑشی منہ صدا معلقت ابوابھا علیہن تذیبا نے نار اور و این منہ صدا چے دروازے دے بند کڑشی اللہ تعالی تراکی بسم اللہ الرحمن الرحیم او پراد دی والقمری و قسم یذ تعالی کل کتاب شی د نور روحی جیدا نور پسې د سوارلس می پښپا وانحاری ذا جللا قسم دی پر ازبانی ذا جللا ذا جللا کله روحانه کلیه انوار روحانه کی د استه له قسم می دی پر از جللا کله روحانه کی وی له ربع باللیل قسم بلی پشویح ادا یخشاها کلچ پت کی داشپدین ورلرام والسمای قسم بلی پا اسمان وما بناها مایا مسدریو نمانے سوا قسم بلی پا اسمان وما بناعو پجوری دودنیم یا ما عبارتو درب العالمین والسمای قسم بلی پا اسمان وماوها غزات د چجور اسمان وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا اوز مقبان قسم وَمَا تُحَاهَا وَلِدِ اللَّذِي يَا وَمَا هَا ذَاتُ وَحَاهَا چِلِ غَرُّ لِلَا وَنَفْسُ وَمَا فَوَاهَا اوپا نفس بانی اوپا غذات چلا نفس برابر کڑلے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا الْحَامِ قَرِدتَ عَجْلِكِ چُولِدتَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا بے شکا کامیاب بے آسوک ذکاها چپاکی کبا نفس وَكَدْ خَابَا او بے شکا نامراض وے من دساها چاچ وردن کو دا نفس پا گناہوں کی بساها وردن کو پا بد اخلاکو پا گناہوں کی قَذَّبَ السَّمُودُ بِتوَغْوَاها نسبت ده دروکه سمیدانو به تغوا ها په سبب د سرکه شهیدا وي یمعصا اشقا ها کله سمیدره وغډر بدبخت دي قبلیین نیر بدبخت له لولو یمعصا هغه وخت میګلو دی اشقا ها ایاه مصلوکی مننه وا یمعصا هغه وخت راپور ته سيو ا د بخت د هغه د یوه فقال لهم يلد تر رسول الله في غمر الله ناقه الله يريد زر الرسول دو خدا الله نام دغه غره زر مر رسول وسقيها او يريد جيد دوس كله د نمبرنا نمبر کې फरक غره س زگه آمې ش چشال هل اسلام ل د درروغ ثبت کولو سقرروه نودا قتلڪداو ف د آ رب هم د زن بندو معه دي چدا س خلاقت راي استصال سووررت فم د معم رب حالاق روست پهبيبانې رب د زنه په سبب د گنااد سسوواه۔ مټول قدیه تعالیات کی برابر کړي وا ټول ختم کل ولا اخاف عقبها میری جل الله د انجام د حلاکت د د قبلینا الله دا چا د حلاکت د انجام نه لري لکه دنیا کې انسان چا له تکلیف رسي یا مالو باندې رسي ولا اخاف عقبها بسم الله الرحمن الرحیم واللیل الله قسمی طشفی اذا یغشا کله چپت کی مخلوق په خپل کې آرکې وانهار یو کسم دی پرګ اذا تا تجلٰی کله روحان شي و ما خلق الذکر والنساء اواز ته داکري جلا نارینه او زنا نه ان سयकم لشطاع دا جواب قسمو لیکن کوششونه استاسو خامخ مختلف دي به تع کوشش د اخرت د کار وی چا کوشش د دنیا را طارلې فامنا منرش او اسو بده ا اطوا چ ورکو مال د الله تدين کې وتقوا د الله نو یریدو او تصدیق الہسنا او تزدیق کړه داغه شریعت نیک داغه د نیک تزدیق کړه د کلمې خیستہ چا کلمه دلا الا الله د کلمت او د ملت وشدق قولی حسنا او تصدیق کړه د دین خيستا او کلمي خيستا پس انه یې سرونه لیرعات پس زرد چ آسان بو کوم دل را لیرشاد پردا آسان لاري دین باندې خپل بول آسان کو واما منر چې اوس د دخيله چې دخونه کړي مال الله په دین نه لګي واستغنا او ځاني د الله د بدلونه په د دنیا وکذب بالحسن عاد دروغ نسبت کر اکلی می خاسته تا ودین خاسته تا فسنيسروه للعسره زرد چ احسان بکودے د طارداه لار سختین داغ دین سخت و ما یغنی عنه او اس فائدہ ورن کی اس دشبن کی دیتا مال او مال اذا تردع کل جريم منسيو هل ذوذا تردا هلاك شی پنر یا اذا تردع کل شور حرجه جہنم کی یا اذا تردا تردا بك خانی دریدان او و یغنی عنه دث بن کی جن اذا تردا کل جید کفن تا سا در کسی شتاء راته او کرشتے ان علینا للحدایق نن تنوان خان و ان لنع ن پهختار منك لل آخره تولو لا پراررن توع بون تعسو او تزوع چېغ شغ والله شغلو والله لا اصل وردن نه بشي ت الا الأشقا مجره غ ډير بد بخته لها ډير بد بخته قذبه چې ننسبت د درغي کل د اوزان با تین بچ کیا غدیر پر ازگارا ارخ لگو شدین غدیر پر ازگارا اللذی ها غدیر پر ازگارا یتی تی مالهو یتزکا چو ورکی دے مال خپل یتزکا خپل زان تو پاکوی دل پار مال ورکی چر گناہ نا شو ومال اہدن نعندہو مشتد یوتن لرا زفر من نعمتن سر احسان تجزا دنی چداغی بدل ورکولشی اوزان با ده ده پارا اور دا چې احسان دینیش سجده دی لپاره ورکه یې بدله کو زی الا بتغا اوجه ربه الاعلى مگر د پاره دل طول دخذت الرب الاعلى چې د رب رضا لټي مگر د پاره دل طول د رضا دخذت الرب الاعلى چې چدې ولا سوف يردع زردې چې ده خوشاله شي د آیاتونو علماء د کني ځان دي خو نزول خاص تر السيدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مبارک ہو جتہ غرہ د تمام امت مو مقابله کې هتصي ال تمام امت یو تل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بل طرف تا دمرانې مقام نه سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شجاعانو دی شونی صاحب سره ابو بکر صدیق سره دشمن نه بسم الله الرحمن الرحیم سوره نبی علیہ السلام باندې ان یوه بندش وه الله ده هغه کوم رولې غلو ا نبی علیہ الصلات والسلام هغه مکه کې ډیر پریشان شو کافر خنداګانې کوله الله ورسره وعده او کدی صورت کې راضي کومره ودها لاوکسمنی طا وحدصا واللیل یو پښېوانی را سجا کله چې خورشید تیاره دی اذا سجا اظلم و اصطوا کلچ خطیارشی ما ودعک ربکا ندو تریختا لره محبوب ربک رفستا وما قلا او نیدرس رب غصا تلین قلا پا معنا ذا بغی قصا تلغازی اکا مرس کدل تور ادام وادا ما ودعک ربکا ندو تریختا لره محبوب رفستا وما قلا وما قلا او درس سر بو ساتل ولل اخرت خامخ اخرت خير لك من الاولى ورد تعال تعال د دنیا نه ولا سوف يعطيك ربك زردي چ درګي تعال رست عرب دمر نعمتونا فترجع چتبر عزيز تعيع مني ولا سوف يعطيك ربك زردي چ درګي تعال باذرواتم کی راضی نبی علیہ السلام ویلو ترغیب راضی نشم آزمایو امتی په ورکی فروتوی نو دو مبارک ول الله نبی جاری ترغیب راضی کی غینا چټول امتی ټول امتی جنت ته لیټه وا امتی جاءله پیغمبر د اخلاق او اعمال ته سیروانني او بیا مسره گناهګاری له باجی د وزنه رونی ویش الان یجد کاتیمن 22 من دلت اعلی یتیمن یتیمن مزیدر لدر کڑاو ستامین ای دنی کې پزلو کی دل واشو لنا دل مطلب بس پتاوان ارس قربانول نو بیدا بو طالب پزلو کی واشو لنا علم یجب که یتیمن آیانی مندلی په یتیم فاوا مزیدر لدر ووجد کدو آلن دلالت پگنو ما ناغانو رازی دیو که ملماؤ گڑی ما ناغانی عمل دی مقیسره د عام مناسب ماناو او وجدا کمن د یو دعا الن نا خبره د احکام شرعیونه فهدان هدایت در لکړوین قران نور علی کله وې نوشه تاسو تا د دین د احکاماتو پته نو لمنقدر تلار سماکا او وجدا ک دعا الن او بای آل لموی د دعان طاروی کې او نلموی چې پسحارا کې واجی بل ورسره سکونه ني مندلوی ته یو علن نیو اوازه فحدانی دات در لوکو مرګی در لتی دعاکل اکی आवाजه سمر مرګی در لتی دعاکل یا وجدا کا دعا علن مندلوی پریشان فحدہ له هدایت در توکو طانه غ پریشانی او تکلیف درے کو کا آئلن مندلوی ته غریف اغنا و الله بے پرواک ابتدا اچان چې رب مسی واعیم ټول مخلوق نه بے پرواکی فاغنا مالدارې کې د مخلوق نے بے پرواکی وکړه الله دې نبي ته دعاګانو کرا دي و ينعم ما افني دي حلاله کان حرامک و اغننی بفضلک ممن سواک الله زما دا چې توکي کفایاتو کې په حلال حرام او حرامونو وصاته او الله تعالی بغیر متول مخلوقاتنه بے پرواکی شيطان وغيرها بل چاہے سوال جڑا فریاد نکو وہ وجدا کہ عائلن فغنا من ذل یتیم غری فغن عن مال دارکی فعمل یتیم فلا تقهر دتقهر معنی دا یا صدا معنی او فلا تقهر نپدوان غلو او تسلط مکا بیوارثی منته تیراشیرا پدې جهدا اللہ قبض او کباج لاکو کدا سی بذ اخل کو کاروای چری یتیم زما کې صحیح کوي دې یتیم مال صحیح کوي فلا تقهر معنا دا غلبہ نکوا دا دې وارثه په دمو فامل یتیم فلا تقهر هر یتیم فلا تقهر ندیدته حقوق باندې غلبہ نکوا او دا تقهر په معنا دا لا ته تقير برازي فامل یتیم ارش یتیم نه فلا تقهر ندیس پک مګانا ستو مګالا و اما مسائل ارزائل کده دین نه کده دنیا دے صلات هر نور ایمان و اما بنعمت ربک او هر چہ نعمت درفتا دے چ قرآن نے فحدث نے دی بیان وکہ دی کا بسم الله الرحمن الرحیم الٰم نشرح لک صدرک ایا ندک لعکری مین تعالی رسی بعض یو لمحو دیږي شرح صدر نوراد غشق صدر دي چې څلور کړه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سینه مبارکا سر له د حکمت او د علم او د نور نډه کړشو الم نشرح لك صدرك ايا نمودا قلعك لطرف الصدر شرح صدر یو نقام وګور موسی علیه السلام الله تجلل يا رب شرح لي صدري او اخبر المحبوب تعالل او يلم نشرح لك صدرك ايام من ندك لا اكره تعالى رسي نستام دعا الوئي انعام دعال الله ترفنا اللعو يدوكنا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه سورة نعام جدا لتير شر ايام من نشرح لك صدرك ايام ندك لا ليرقدين نطان عزرك اغذران بوجند نبوته اغذران بوجن رسل الله ورسوله كما ان اسنلقي عليك قولا ثقيلا يو ديردنا وينا وينادر لا تيشكم ولي واستقم كما امرت يا ايها الرسول فلم تفعل فما بلغت رسالتها دا الله يوضع لَكَ رُمِينِتَانَ وَذِكْرَكَ سَتَذْكُرُهُنَا الَّذِي حَوَجُونَا الْقَدَ ظَهَرَكِ مَعَ تَكْرِهِ وَشَعَثَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او پورته کړي مله محبوب تعالی رشان استا استا شان او الله ور سره اداک چي محبوب كم هيتي چې زما توحيد يا دولش ته عمرس را یادولش کله چې ادولش محبوب يا دولش کاشهدو الله اله الا الله فتول دنیا کی شهو و یزان کی ورسلا دان دکنه شهدو ان محمد رسول الله ورفعنا علک ذکرک دعا و عدا و جل الله پرکا چه شرط تخت الخدای تو رشین ای مهبوب ای امام الانبیال تبستا صداقت او حقانیت و رسالت رسول ورفعنا علک ذکرک او پر تکره من تعالی ذکرسا فینما الا سر یسرہ یکن اند تکلیف سرا آسان تیاوی انما معل اسرای اسرای کی نن تکل اسراسان تیای پدوه دیو تکلیف باندې الله د دوه سانتی اگانو وعده وکا فایزا فرغتم کلا شفارغ شتم د کارونو د دنیا نا فن سب نزان الله ته په کا علماو تکلیف د عبادت مطالبه زان په عبادت کې ستوره یا فیضا فرغتا کله چې فارغ سي ته دعوت الاله نافن سب الله ته عبادت ودرېږام یا فیضا فرغتا فن سب کله چې فارغ شي فن سب نو الله له ودرېږاو دعا ته غواړه مغواړه ویلا ربک فرغض او رف تل تصرفم من وسعتا خپل رب طرف ته من مينوساتا. وَثِين الله یقسم لیتا ان ذربانی آج تفسیر جواہر چوی دا دا قبل ذکر د مکان نه مراد ک متوین دی یعنی وثین ذکر د سین نو مراد ک اصحاب تین نه حضرت ابراہیم علیہ السلام اته ابراہیم علیہ السلام کوم وطن چلا لګله وای کی ان ډیرو آج ژته د دینا مراد و عمل کے شام نه بیت المقدس چلیسا علیہ السلام دے پیلائش دےو او طور سینین داغا مقام د وحید حضرت موسیٰ علیہ السلام او هادا البلدل امین مقام دا وحید وحی امام الانبیاء مذکر دا مکان دے و مراد که مکین دے واتین اللہ قسم منو پینجر وزیتون او پاونا د نبعنی وطور سینین وطور سینین او پاوطور بعنی سینین. اللہم ابن جی تصیب القرآن کو اتماعنا دا مبارکون دے وطور وطور سینین چه خیر و برکت پکیش ولی شینین یا سینین وی جمع واحد راتو سینتن ان وطور سینین اغطور چه خاون نونو دے انجی پکی وهاد البلد لمن او دا کلی دا امن والا دا اللہ رب درجت سنور قسمون او خوڑل جواب قسم دا مقسم عليه دا لقد خلقنا الانسان بشكرا پیدا کړو انسان سی احسن تقويم پدېر خيسته شکل کې ثم رددناه اسفل سافلين جاو واپس کوم نيوهه لاندې لاندې تا لاندې لاندې تا ثم رددناه اسفل سافلين بیا لاندې تا په سبب دخل ناکر اِلَّ <سؤال> الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَلَن يَكُرْنِ لَكُمْ فَلَهُمُ الدَّارُ الْعُظْمَى بَدَلًا وَخَيْرًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَفَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَم مَّن يَأْتِي بِإِيمَانٍ حَيٍّ يَرْفَعُهُ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ بَادُ تَسْجُدُونَ بِالدِّينِ فَرَجَّتْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَيَّانَ دَأَ اللَّهُ بلا وانا لا ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم دا تی جا اچنا ابتدا د وحي کې نازلش ابتدا د وحي نازل دي نو مخکي نور قران نو نازل شي نبي رسول الله په غار الحرا کې او ځان سره د کجری او د ام المؤمنين خديجه کلبره د کورا او چې ترڅو به اخرا ک اسکا کوم ته ودا الله نبي عبادت کولو پد عبادت کړه الله نبی لګیا او چې جبرئیل امین راغې انا رسول سلام تو اقراوا الله ومان ذقار انزل استونکو نیم مستلشن کوله ده اور تدریم زل بانی سلورم زل بانی و اقرا ربک الذی خلق او پیغمبر داسې رسنی سره راځه کو او دم زور ورکو کو د الله نبی چې حضور نه بدن په هر ایسه کی محسوس کو اقراوا بسم ربک اللہی فنند رفق پل بانی رب خلق آچ پی داکر مخلوقات خلق الانسان من نعلق پی داکر دی انسان من علق دا توٹی دوینینا دا غوین من جمدنا اقرا اولو لا وربک اور اشتا دیر عزت والا دی دیر محروبانا دی دا اقرا تاکیدو یا علماء لکی اولکی و اخپلو لولا ندا دویمزل اقرا تبلیغیوکا اولکی و اقرا خپلو لولا نو قرآن بڑھن بے خپلت دکے کنا نو بیا بے بڑھن بے سکے تبلیغ بے کے اقرا و ربک لکرم اولولا و رفتا لکرم دیر محربان میں اللذی آغا اللہ علم بالقلم تعلیمی ورکر انسان تا پواستی لقلم علم الانسان ما لم يعلم نو برا ذکر کو دیلم پواستا کی کرن نو طالبان لیکل وکهی غره وی جناب د غشان بزناست افسوس بعضی طالب د غشان لیکناست نو بس هواری سبات هیر شي کنه ور زه هم خپل من کمزوري لیکنا باه شریزان امام بخاری رحمت الله علیه جوړ کوي نا و درما لاس مرسيات امام بخاری ورته وینته او درس کنا ستو له طالبان لیکل کول او دریکل نکول وي سورې درس شو شعب ولا بد بد کته طالبان خو لیکل تاسو جا سو کې بد غوره شوی دا پکې د ښه راوي د نکلو کې مو ټول نکلو کاو ولماوي کلی ډېر ازو کې بیان شول امام مخریج ډېر تنگ کو مولا را شیخ خپل کتابونه مراواله نو یاد شوو کا نو طالبان و قلمونه را واغستل خپل کتابونه چې کونه داسه حاصله الله امام بخاری رحمته الله علیه تور کړو نو خلق شیطان الله داسه جهنم ور کړی او ځم نو تاسو قلم ولان غره او څه وکړي نو علماء و یدا علم سید سید دختره الان اقلم ورلبستینجر کې بند کونو چې کله وګوره بسرا خلا چې وای ما د خپل استاد مزاج د کړو دامه د کړو دامه د کړو الله ی او الله علم بالقلم تعالی ورکرل سانط چې بالقم علم الانسان ما لم يعلم تعالی ورکرل سانط واسې چې د پوی دنا کلا دا خزر ان الانسان لكن الانسان يطغى ارى واستغنى كل شيء يذان مالدارو بے پروا ان الى ربك الرجوع الله ای سرکشوں کہو یقینا ستعرضت الرجوع واپس سرکش جو اللہ دربار کی وہ ذلیل اور رسوائی ینھا چونکې عبد بنده الله اذا صلی الله شهدا الله عبادت وکړي دا وجهه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حرم شریف سره نوره او کله بیسوي کله بیسوي تکلیفونه رسول ارائے تعالی وایي ته ګورینا ان کانال الهداک تريد عبد بنده الله په او امر به التقوا یا حکم کینې د پرهغاره ara eta khabar raken kazaba wa tawalla ke chare de de daro go nisbat kade de haq ta wa tawalla wa de de de manna alanya alam ade po hamade bi anna allah yara chi yakinan allah ni chalay ni khulq gambar ni rawini ya yara da me ni kawun ki de rawini kalla haka da khabara la in lam yantahi ke chare لنسو من ناسیعا خواب خارا بے کاگو بن ناسیعا دسرکن دنا ناسیت کاظب آم اغسرکن دے کاظب آ دروجن سرا خاتیعا چی گنهگار دے ناسیعت ناسیت کاظب آم اغسرکن دے کاظب آ چی دروجن دے خاتیعا خطاکار ندعو الزبانیا زردش رو بغنونگا اغا سخت ملائکی دعذاب کاللہ حکد دا خبر اللہ تُتیعو تابداری مکودن کافر واسجود الله تا سجدوک وقترم اوزان نجدی کاللہ تا الله سجدو عنی بندہ اللہ الله سجدی پہال کریر نجدی دکا دي کرا دی سجدی کل اللہ نا دعا گانی غاری اللہ بے قبلی کمی دعا گانی چا قرآن و احادیثو کی منقولی راغلی بسم الله الرحمن الرحیم انزل الله فی ليله القدر قدر طمعنا د عزت او د شرافت ده یا فمعنا د تقدیر او د حکموم ده انزل الله الله و یتنزل علی جل جلاله القران فی ليله القدر فشدید عزت او د شرافت کی چاود عزت او د شرافت شپلا موږ قران د نزول ابتدا پکې کړو او دې ټولي لري له قدر او وی یو څوک هم نه کوي صاحب عظمت او صاحب شرافت نه دي نو پيوش پکې الله ته اخلاص وروړي دي په پيوش پکې د صاحب عظمت او شرافت وما و ما حضراکہ یادې ته قدر د تقدیرنمو پښته د تقدیرګړي کیسه کلی کنا الله عزوجل شي صلی الله علیه وسلم کی کړی او بیا په دغش ته په صلی الله علیه وسلم ملایکو ته حواله کی اسلامه بنري اسلامه بدا دا وکیټو فیصله والشه وما ادْرَاكَ سِهِ طُوقَ تَعَالَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ چې سداش په دې عزت مته ده شرافت ليله القدر خير من 1000 شهر شپه قدر شپه شرافت دا غرضه من 1000 شهر د ژوند معاش ته نام یم ژوند معاش ته مړه خدا او غورواله الله نه ذکر کوي چې سمره غورغه خير من 1000 شهر غرضه د ژوند معاش نام د عمر عمر کم نه خدا صداسه شپي الله په کلمو کې د رويلا روسي چې پايو سپکو د پونو متونو راجر دیو غټي دوژنورا په اخر عشره ليله القدر رازي او خاص کر احاديثي کې راځي ويشتن دروشتن په ويشتن او ويشتم هیڅ موج ها محل د سگیره پکاري دارانږي جن سره مست پکاري وکول ماولي کلی په دې له شپې کې چا شوق د ماختن او د سبامو جن سره وکی وې جن د ليله القدر فضیلت راګرکو ذکر الله نبی وای خو سلمان چې د واسطنه او سبا موږ په جنو کې په لشه په دلا طاعات کم از کم د نور شنو شي کولای شي چې جنو نه ته راي کنه دایو صلی الله علیه وسلم ترایيونه پټ شي او سبا د آتش مننه کوي غندرا پاسه ویلې نو بس په لشه په سګیرون کې دغه وخت کې تدس وکي ولیدای کار ته نه کړ نه دغه علماء لیکن امام راضی الله وان عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ظلم القدر تپوس کھولو ریاض روایت نے تدیدی چدال وشتم شپلا عبداللہ بن عباس نے استفسار نے ذریعہ نہ اور تیاسن کرا وشتم نے را تو سن معلوم ہے صورت کے درے کراتا دال شذ دلیلت القدر راغلے او حروف دلیلت القدر شوشمیرین من نه نه دی قدرت یہ ستایسته او دا ډیره جیب استدلال وکړه د حضرت الله ابن عباس رضی الله تعالیهما علاوه دا پیغمبر د دعا صراط چې ورته ماشومه پیغمبر ته لوټه ډکا کړوا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الدین الله جل الدین په ورکی نو ليله القدر نه الفازي د صورت کې دغه په مقرر شو دغه ته نه نه نه نه تنزل الملائکتو را نازدیجی فرشتی ور روح جبریل امین فی ها پدے کے بے اذن ربهم تحکم نخبل رب ورد دمر مبارکش پس جبریل باندیاؤ تراتلو کلا تمام اندیاؤ تراتلو کلا پا دخش پک جبریل امین راکوشی زمکتا ملائکیم راکوزش تنزل الملائکتو ور روح فی ها بے ربهم امام را دیرہم اللہ اگر چا علماؤ لیکلی جباز منقولات کے آغا لوی سروایته نو ذکر کئ مې وی دا ونی را کوجی امام راضیلہ اللہ او یوی اصل کې وای ارس اش اسمان کې شته عبادت رکو سجدہ وای پاسمان کې را جڑا ده گنہگار تخپل گناهونو نشتا مې دای د گنہگار د جڑا ورو ده پروازې دا الله تعالی محبوب دی کله چې گنہگار الله ته جاری اسمان کې ورس شتا خو جڑا تخپل گناهونو خو کله کله چې گنہگار تخپل گناهونو الله ته جاری دا مذللی جناوری دې تراځي په خپل गुन्हाونو جړا پکار وکړه تنزل الملائکۃ رانغ بیجی ملائکه او روح جبرل امین فيها پدې کې به اذن ربهم په حکم د خپل رب منكل امرن یعنی د کله امرن په هر یو کار سره دراويش او سلام الله رب عزت کړي سلام سلام امان دې سلامت یا الله یا شفا حتا مطلب الفجر تردید کرو فی سبعہ بس یو پلکی دتویږي چې سوهه ویلی بریږي بس پاتې وي نو نور په سره یې داسي ته سبا د راحتو پوری وي بسم الله الرحمن الرحیم عمل منین نبی اسلام ته ویلو دا الله محبوب کژره ماش بدلۃ القدر من ذو سقوم یہ دعوة ہے اللہ امینکا تحب العفو فعفو انی اللہ تعافق ان کے مافیخ و خی نماتم مافیو کی مگرد عشبو کی خاص کر سڑے دعوة اللہ امینکا عفون تحب العفو فعفو انی اللہ تعافق ان کے مافیخ علیکم دار لفظیت الرجمع بسیخ القرآن سید امیر حسین باشا اخریته څو په ختمه قران دا پر زمان څلور ویش او کچنته د زرګې کې د ریکاسې زموږه زموږه آیاتونه ساتي زموږ ته سرکفره کوي دغه ورنه موږ به تر زمونه دغه راځي چې موږ به څومره څنګه وکړو هغه دغه پارما حضرت کلم او کوم شوشه کولای او خلک تفاوضاوی د بیان محتاجو خو سبات رجموري د نړۍ دنیا او اخرت د بیان کوي استاذ د دې څوک ریکار او د خدمتګار صدر علی اته خلاص دا هر کال دور تفصیل بطیت پاکشتا که هم نوائیلی نسکار شریف درس، ایسار السمن، او ریاض السالخین، قدوری، او شروط هم نوائیلی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 من اهل الكتاب و اهل الكتابنا والمشركين والمشركاننا من فكين منكيدن ضد الكفرنا حتى تاتيهما بينا تردي چراغ دیت واجه دنین دې باندې چراغ راتلو چې دوی خود بيني راتلو سره منه نه کنا ارستوی و مع تفرق الذين اوتا الا من ذاي ما جاءتهم البينات اور خد بین دراتوسره شروعو کو تفریق شروعو کا دا شکله تو دې کی ګڼ جوابونه علماو کړو یو جواب دې کی دا سینچ درنګ کی تفصیلا شیخ دا له تفصیل سره حل کړي اونه جواهر القران کې شیخ مرحوم دا دو طریقے سرحل کرے اوائی لم یکن اللذین کفرو من حق کسان چکا فی دا اہل او و دا مشرکاننا من فکینا من اکی دنکی دخبل کفرنا تردیچ ور تراغ بینا وائی من نشو خلو کنا خوئی چیے وما تفرق اللذین او تل کتاب الا من بعد ما جاتهم الوینا دا شیخ وائی دا دا بعض افراد پر اعتبار وائی باځه په کې د قران مراتو سره منشول کړه لکه عبدالله ابن سلام او نور داسه مؤمنان کدام منفکین یعنی منتهین عن کفرهم په اعتبار دا بازه وي لم یکن الذین کفروا لو هاکسان فکافرون من اهل الكتاب و د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا منفکین آواز معنا دا چې په پتګاړو اعتراض من منفقین بیکار پر خدمت شي الله لکتاب او مشرکان بیکار نو پریخي حتا تاتیهوم البینا تر دې شراط راغی دی تواجه ذلیل انسان بیکار نه غري کنه آیا سوله انسان یو ترکه سودا معنی وا نو معنا باندې اس کې مشكال او اعتراض نو منفقین بیکار پر خدمت اللہ بیکار نطر خلځینه څه امر او نه نی حتی اتاکیه المل بینا تر دې صلاح دی ته بینا بلنه رسول من الله پیغمبر او د طرفدا الله نا یتلو سه فم طهرا چیللی پجی صحیفه پاک کړي شی قران تللی فيها بدی کتاب القیما کتاب احکامات دی قیما مزبوط مزبوتا فيها بدك كتب أحكامات دي مزامين دي قيمة مضبوط مضبوط وما تفرق الذين اختلاف نوك لها كسانوت الكتاب وشورك لشعر الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البعينا مگر پس داغنش راغلو دويتا واضح دنين وما امروهكم نوك لشعر دويتا إلا عبد الله مگر دعاچ ریبا نبی و عبادت با قید اللہ مخلصون له الدین خالص کون کی بید اللہ تدخپل بلنی دخپل تابدار اید اخپل عبادت حنفاء میلان کون کی بید تمام غلط دیمونینا ویقیم السلاة تابند با قید مجھ ویتو زکاة اوور قید زکاة وذالک اوضغ مذکورا دین القیم آدم مضبوط دین بنیغ ان الذين <سؤال> يشككوا كفروا جكافر دي من اهل <سؤال> الكتاب <سؤال> والالكتاب <سؤال> والمشركين والمشركون في نار جهنم تور ده جهنم کې وي خالدين فيها ابد في ايتي اولئك هم شر البريا دا کسان هم دي دي ان الذين آمنوا كفروا يمنو ويرون و عامل الصالحات يمنو ؤلائک هم خیر الدریا دک صلی الله علیه و آله غرض مخلوقاتی جزاءهم بدله دی عین ربهم تنذردذه جنات عدن جنتم میدان مسجد ری تجری روان به من تحت الانهار لا ند ما الاط دباغات لاغ نهرنا خالدون فیها من سبید ای فیت ابدا امشامش رضی الله عنہم راضی بی اللہ دوینا و رضو عنہم و دیبی راضی بی ذالک دال من دار شاد پار را خشی ربا شیری جو ادخ پل ربنا اللہم جاننا منہم اللہم انگم پکیو گرزے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہم وَلَكِبَ اُجْرَكُ لِسِزْمَقَعَ زِلْضَ عَلَهَا فَجَاكِدُونَنِي يَوْسَخْتَ جَلْغَ لَبْرَاشِ مراد تل من منشبه لئیده یاک دوئمان دوار اقوال دولماؤو خزیات راجح باقوال دولماؤو ویلی چه دینا مراد دوما شبه لئیده لقدارسو حالتون پا دیده واضی چه دا واقعات دو دوما شبه لئیده رسطو دی اذا الارض ز کلچ چې ازو کلشی مکا زلزا لها پجوکی دودنی و الارض اثقالها رو با باسی زمکا اثقالها اختل دران بوجنام نثقال اسود مڑی براؤ غرزائی بار کول مردگان براؤ غرزائی او دام احادیثو کراغلی صحیح حدیث مسلم شریف کراغلی چرا اللہ نبی وئی زما کا برابر اور صحیح دلیل یا سونو دلیل ټکو ټکو کی سونا او چاندي او قیمتي قیمتي ملغ لري نو حال ان میدان محشر ته ایدا د سر ټکوګو پرتی الله نبی یو قاتل براشاووی ورته مال له ما مسلمان قتل کړو یو سات بخطا ولا بیا یا بروانش حل اگر براشاووی ورته دو جن دنیا ته زماله اسپر کړې شو یا صلیشد مال دوجنار است دار ختمتی نابودري زور دا مال له چې ردي دوجنما پلا سره منلګی دا رور سره منلګی دا تراو ترا ګور سره منلګی دا یې سات به خپي دا وتروان شو ترې وز واخرجت الارض افقالا روده ارېزم کا خپل درانه دي جنا وقال الانسان وایه انسان مالها حسشي دي مچله را غټو لسه یوم اذن پردا رضوان ته حدیث واخدارا بیان د قید اخبارا دختل حالتن و اذا الله فلان انسانو فلان مکان کې تما تلاوت کړو یا الله د فلانې سجده لهونه او د ځمکار کړو جهاد کړو نکته چا ته ګنا کړی الله د جواری کړو یا الله د ګنا کړو او غیبت کړو نکته خو شيوه کبد شیز مکه بغاہی کړی يوم اذن ته حدیث واخدارا پدغارز باندې بیان نکید آزمکا خبره د خپل حالتونو به ان ربکا پدی سبب جست رب او حالا حکم وکړي دیتا زه څه پتا څه شونه کا اږي شنو وکنه مولمو دا حدیث ته تشریح او دام لیکي وی مکروه دي چې ایمان فرض کم یو کلم فقها او سنت لازم دښې کتابونو لیکلي حديث کې مرآزم مشکات کې غروات ته شلا صله جماع او نفل <سؤال> کې كمې کې فرض کړې هاي حديث په تشریح علماء لیکي داولې په ځمعه عالم د امام د طاره مکروه دي په او د سنت یو څو زير مزري او څو زير السنه دي په مساله او و ان مبارک میداد مقتدیان تغییر بدل کی نوخه خبر را او دې عبارت کوم دې رو ته تاکید نشتا علماو لیکي داولې و دې په یوه ځای چې فرض وکول لږه دې ولا گواه کې اوس نه سنت دې کې چې بل نه ولا گواه کې وکاس مکه په گواه کې کنا ب ان ربک اعلی پ دې سبب چې ستا رب حکم کړی دی تا یوم ذن پدارج یذرو الناس واپس بشي خلقت د ميدان محشر نه اشتاتن مختلفي دلي يا واپس بشي د دلي د قبر نه مختلفي دلي ليرا اعمالهم دو پارشه فلسبيتا سزا او بدلي لا ملنيدي فمن يعمل مثقال ذره خيرا ارى شات يعمل كلي مثقال ذره تمقبار ذري بربعني خيرن دني کوي يره له دله وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ او يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ كُتَيْرَ شَرًّا نَاكِرًا يَرَهُ مِنَ الْعَذَابِ يزرا کزرا نظرې نیکې ده لصفکه مګړه نو کزرا نظرې ګناهه نه هم څه کومه ګړه عمل ممینین یا حاضر دې تو کړه فقیر راغلی دام ګردانه ولا ورکه نبی تعجب کتل چې دا یو دانه تعجب کې وكم فيه من مثقال ذره قد يكيل سرغل ذره ترتي زرغونه يودانه کی سره او الله فرمایي عمل مثقال ذره خيريره منی کی به ګر سنه کی دا ک لگا دا خدا ور سپکنه غاړي او ګنا له ما معمولې پیغمبر صلی الله علیه داسې خشاك راځي نو کوي چا چا دروازه او غنی اله یوش او ورته کوی اله لمب جوړشوا یوردا شان دا لګ په سړي راځي مکی او یو ورته بسم الله الرحمن الرحیم والعدیات ربہن الله وايي قسم دې زمات آغاسلو مندوهونکو باندې یبحن طغواز د سینه سره سینه او आवाज روبه یعنی اصل کلمند وايي دا غږ د سینه او आवाज روبه ته ځبه وايي والعادیات قسم بالغمام المنذر والواضح بصریء فالمریات قدحا پس قسم به جما پا و رښتونکو باندې قدحا توه انه د خپل خپوس را ګته سرخته جو د نور ته چا سره چتش فالمغیرات سبحان فاسر نبیہ نقعا تذكر ثكون کی داس نہ دہی په دا وقت کی یادہی په دا ځای کی دہی دا ځای دغه وقت تراځی دی یاد هغه مقام تراځی دی پس جلانین کوئی دیہی یا دغه مکانی اځه نو الوقت فاسر نبیہ نقعا وکورتا کول کی په ده زيد منډه کې نک انګر دو د منډه په زيد کې جر دو بارو چت کی فواست نبه جمعا پس په ده دور سره جمعان ته د جسم منکین دا, دا الله رب غفتی زه حالتونه د اس ذکر کړ کله ا الانسان ته دا حالتونه په دیږه وادي چت ورا اشری ته مالک دې تعالی پیدا کړ واه هو له تعالی ته پیدا کړی او سره دغه مرده الله ته موږ پیدا کړی هغه ولورکی الله ته واه ته پیدا کړی هغه ولورکل کی مجازن ته مالک جوړ شي مستاد الله بیا غصه مونږ وایي د حقونه ور وستو هغه خپل سینې په تورو ته نې جوړ په ګلو باندې غلبېل کا ولې چې مجازي مالک الله او زستا حقيقي تا ته جماعت دې په ولذان مشوره وستا مونږ د سمره ووالې دوی درمانه سمره د دین لپاره پرې وړتي الله ولی ان الانسان يكين الانسان لربه لكنود دختل رب دफार خانه شکروي دوی دختل رب ناشکراري امام ابن کثیر کوي لكنود سر خو شه تبرانن او د انوژنې مصور سورہ دی ان الانسان یک انسان ربې هغه لکه نو دربد طارخا مخا ناشکر وي و انه الا او یک نن دې پدیوانی پېختلې پدی ناشکرای خامها غواوی و انه یک لن له حب الخير د طاره محبت د ما شدید دیر صحن اصلع علم عاده فوهن له ذا کل چه براویستشی ما فی القنور آغا چه پا قبر انسانان پول چه مڑی اللہ بی قبر نرو باسی وحسو لما فی الصدور ظاہر بکریشی آغا چه پسی موکین که د ده پکی کنفاق ده پکی وحسو لما فی الصدور سینہ خو نه نکنه چاہ پتا لیو بای دین سینہ کسی پر ازدکی آمد بار سرا سرگنشی ویسو فترا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کام حمار وَهُوَ السَّلَامُ عَلَى الصُّدُورِ فَرْغَن بکلی شیا چې د پښینې کې إِنَّ رَبَّهُمْ يَتَنَزَّلُ رَبُّهُم رب طَيِّبَانِ يَوْمَئِذٍ تَتَبَارَزُ الْخَوَادِرُ خَافِ خَبَرْبَارٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ تَنغُونَ كِرَزَ الْمَقَارِعَةُ تَنغُونَ كِرَزَ وَمَا أَدْرَاكَ سشی پوکو تا لرا صد تنگان کی رض یوم یکونو الناسو پا کمر چشی و خلق کل فراش المبسوس پشاند پا تنگانو خرو ورو کنسو قبر نبرا دو نویو خابل خوابی اولماعو لیکلی دائب صدا کی بدا سی چی قبر ناپو سو پیو پل دو وی سو پبل پل دو وی بیا ویدو پسر اتو آاکے یوم ایدویت تبیعو ند دائی لاع وجلہو بیا بیا ترخ لروان شی ابتدا کی بدا سے گد وڈ گرزی ارسال او پہے باتی نبیع او پہے خاص نیر جہت روانش شیب خلق پشان کال فراش المفصوص پشان دا تنگانو خروورو کلسو وتکونو جبالو شیب غرما کالعهم المنفوش اعهم بخشل لطیرو امام رحمانی ویا متلق وڑیتو ای یو کارنگ نی او باز اعهم دا پا رنگ سر مقید کری و تکونو جبالو شب غرما کل احنی پشاند یا پشاند وڑی رنگ کری شوی المنفوش شغد اندت کری شوی المنفوش پا گتو دا سی زری زری کل اندت شد رنی شوی تلدنی کئید آغی فهو فی عیشت الرابیہ ندی بای پا زندگی خوشعال کری شوی کی رابیتن فمانا دا مردویتن دیر پس انده یې خوشاله کرشې کی الله مونږ دې تو برګې وا ما منر چې ا سږه خفت موازینوس چې څه کې شې ته دې نه کوئی دا هو فؤنه حاويه مزير وما ادراك ما هيا سشي تو کو تعالی را شه هيس اور دې ګرم ګرم اور دې الله سبحانه تعالى بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کمتکاسر اللہ وی غافل کری بی تاسولا دیروالی دمال سنے غافل کری آنیت وعا دو قرآن ناد تابداری ناد دن دیروالی مال دمجنا دن دو قرآن نگافل کری اللہ کمتکاسر غافل کری بی تاسولا دیروالی دمال او دا غفلت بوی حتا حضرت المل مقابر یو حدیث کې ویل ته المل مقابر دا معنی پیغمبر کړې حتا یاث یکم الموت دا غفلت دوی تربه چې راشدر لمارو پرمرګ دغفلت حتا حضرت المل مقابر تربی چې تاسو ملاقاتو کوي د قبر نه سره ابا یوسفین نکلو یو قبیله یو مندرمان دار یو مندرمان دار نجواندی شمیرل دیو زمونده مروک دیر مانده هم مقبری دیو مور پسیلالا دا مقبره فخر کولو پا دیو بانی فخر کولو دیو جنعا شعر وی وی اراه اهل القصوری دا امیتو بنو فوق المقابر بالسخوری ابو اللہ مباہتا وفخرا علی الفقرائی حتی فلقموری وَيْلًا لِأَعْضَامٍ لَوْ حَاوَنَدَنَ چکهلمړشی نو قبر په تاسو باندې بنگله جوړه کی وی انکار کوي دې مګر د دیننه کوي فخر مقصد د تکبر په غر بازار دې چې په قبر کې فخر مقصد دی قبر باندې بنگله جوړه لیکه په دې باندې فخر کوي حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اللَّهُ مُتَكَاسِرٌ غَافِلٌ كَذِبٌ تاسو نړیږي د ولی د مال حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ تر دې چې راشي تاسو نړیږي حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ یو حدیث کی درزورت و المقابر ترجمع کروا کل yes. لا حقد دا خبر صوفت عالمین زرد چپوها بشیطاسو سم کل لا بیا حقد دا خبر صوفت عالمین زرد چپوها بشیطاسو کل لا حقد دا خبر لو تعلمون علم اليقین کچر پویدی تاسو په علم یقین لو شرکیو جواب محضوفو لو تعلمون علم اليقین لَمَا حَلَ حَكُمُ التَّكَاثُرِ كَلَّا حَتَّىٰ دَخَلَ الْخَبَرُ لَوْ تَعْلَمُونَ كَذَٰلِكَ تَصْبِرُ فَيَدْرِي الْيَقِينُ فَيْلَمْ يَقِينُ لَتَرَوُنَّ الْجَهَنَّمَ كَأَنَّ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشٍ جَهَنَّمَ ثُمَّ لَتَأْتُونَهَا أَوْ يَحَاوِلُونَ تَاسُ دَاعِينَ الْيَقِينِ فَاسْتَرْبِدُوا يَقِينُ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ او بیا تَطُوحُ بَيْنَ الْعِشَاقِ تَعُونَا يَوْمَئِذٍ بِالْأَرْضِ عَنِ النَّعِيمِ په بارې نعمتونو د الله کی الله په اوه ما شهادت ورکړې او کتابو کې سکرې حدیث دی راوی دا تاسو یاد دي دغه سخت ګرمي او یخوب مينر کړې او د سور د لاند نه ناسوي الله یې موږ تاسو نه ناشکرۍ د فرګندې الله له ته قوس ورکړي ا په نعمتو کې علماو د د قرآن ته قوس ورکړي دغه هټه قوس ورکړي د عامن ته قوس ورکړي د ته قوس ورکړي الله ما دور الی کتاب را لګلو ته سکرې سُمَّلَتُسَ أَلُونَ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمِ بیا و تاسو نه تفوس کې یوه شی پداره د مبارد نعمتونه دي بسم الله الرحمن الرحيم وال عصر ان الانسان فی خسر مفسر رحمت صلی الله علیه و کتاب نه لیکلی چې دربدم خسن بندگان و سر دمر مندا چې دوی ته لا خله بندگان قسم خورلې یوی قسم خورلې ناوښت پک تھا کی ذات الله د निजामو ذکر کړی چې تطاوان کې وال عصرین خسر یو تاکید سو الله قسم خورلې دین تاکید دوي دا لري چې دا خبره قرآن کې ده کله غره خبره د پیغمبر په زبانه کې ده وکړه غره خبره قرآن کې یو تاکید الله قسم خورلې دین دا خبره قرآن کې ده او درې مدام چې دا رب خبره وره دا رب خبره ده قسمه تي خوړلې په قران کې ده او بل ان په داخله کړي او پنځم لفي خسربانه لام داخل کړي او شپږم دا یو چې جملې اسميه ده نور شپق تاكيداته شپق الله شپق تو تاکيدات سره قسم خريچ انسان ته کاوان کې پروت دي په کار کې چې انسان متوجي شي کړي اللہ نے قسم یقیناً دا خبر اگر چی تاوان کے نو بھائی دی یقینا تا دا کی بندہ خبره چتاوان کے پروتھے نو سڑی لږه بھائی حالاتي او تباکینہ متوجہی کینا دې صورت کې الله انسان ته وراه متوجہ شې زمادے قسم چې تبای کی پروتھے نقصان خاصره چر نقصان کوم داوی چې پسره بچیږي الله د نجاته غتی صفته نور تخلي اوی جناب عزیز ولما دې کلو صحابه او چې دیو بل سرغلاو شو ترغیب دې نیو دا کې بل جرا صورت دیو بل والعصر الله اقسم بالظهير یا قسم به زمانہ دانی زمان اديک معرفت دکري وي قسم په معنا د شاهد امرازی تفسیر معرفت ديدي صورت دی په تفسير کي لیکلي او ځوذنې په دې ثواب له درسمه صفحه کي لیکلي چې قرآن کي قسمونه پمانات د گواهه امرازي متاست دا په معنا د قسم مخلی بعض علما دا په معنا د یوه نشاهه تغنی زمانه غواله دا معنا غلط نه نو دا دغه لمانه منقوله تفسیر ما رسم دځایک لیکلی اود مسکار شریف یو شرها یو دیوندي عالم لیکلی هغه ته تنظیم الشتات پائګه د ګنو لمانه او دانور دا شاه کشمیر رحم الله او له ما او قوال ذکر کړی چې قرآن کی دا قسمونه په معنا ده سده د گواہیږي اگر شي جمهور دا معنا وا خدامدول ماو نن کو لاله والاصری یلا وی قسم می ته زمانه باندې ان الانسان لشی خسر چې یقینا انسان مخا مفتاوان کې پډه الی خساره کې پروته ان الله یمغرا کا سان چې را سلیر صفاتونه پکی ني دنیا او د اخرت د تعوان نه وجته ان الذین <سؤال> آمنوا وشعروا صفاتونو غوړې کچا کیږي نو رب حمد دی او یو کني نو رب قسم خوره چې غره تاوانته ولاږي بچیږي را سلور صفاتونه ورکی راشي ان الذین آمنوا مگر آکه شان ایمان وروړي ایمان چې سره پیژني چې ایمان <سؤال> سره وای او عملوا الصالحات مننه کړی نو د طریقې مطابق شمه عمل صالح وای رسم رواجه او برعثواله عمل صالح نو وتوا شوب الحق او یوب التوصیه کید الحق پس یو کی دو باندې د معنا کړي تفسیر قرطبی د توحید د قران وصیت ک یوب التذ الحق د توحید د الحق د قران بعضی تفسیرینو معرفت ک د مراد د خلکو لږه کړه له کامیابې یو کوته دا داو لن فهم کړي داسې ګورم چې د ایران ډیر خوشاله شه مختوی نو کلو لسوک باکی نا تم شورو کیا لیکن ناتم تم خیر دو وایا نا تمو لشعار شرعیت مطابقی در دولو در سرنات و آواز وایا او هاکی دیوال خبرنو که حلق لکن و تواسو بالحق وسیت کئی او بلتا تسیقی دوب عنی و تواسو بالصبر وسیت کئی او بلتا تسبر عنی چبای در رب پر عبادت سبرو کا در رب دنا فرمانینا سبرو کا تکالیف کرازین سبرو کا لہی جرد دا جہاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن اللہو وی الحلاکت دے لیکن لیو مذتن دا پارا دا حریو عیب لٹا ان کی چه مخامہ عیب لٹا ان کی پا مسلمانانو کی همگا غچالوئی مخامخ کے عیب لٹا ان غیبت کئی لو مزا او چه پشی شادر کے عیب لٹا او پشی شادر پس غیبت کئی ولن الله هلاکت دی لكلهم ذاتن بطارداری او مخامه ایک لگون کی لو مزاج قص شائبون لگوتے مسلمانانو د علم الیذا کذ جمع مالن چې جمع کړلن و عدده او شمیر دی لرا شمیر دی لرا. یا حسبو د ګمان کوي ان مالو اخلد یا بناء دا و ان چې د مال دی اخلده امیشبه پارٹی کی دلرپ دنیا کی یا ایاں سے گمان کئ انما لہ چہ سنند اعمال د اخلده امیشبه د سرع امیشبه د مال لے سردا دا کافر اعمال یادوی چې جمع کړي دي او زکات مخات تمور ادا کړي یو مسلمان کمال جمع کو د الله حق ادا کو نه په دې کې لالي کاشمیری کلوخو کی کړي كلا الله الحكذا لا خبره لا ينبذن في الحطوة ما لا ينبذن في, في الحطوة ما خامخا وردتاو بقريش بيت حطوة ما كي جهنم تنمينكي ونميني حطوة ما أو حتى مويد دلدل كي بوتا بكي وما دراك سشفوك تعالى رمال حطوة ما چسر حطوة ما نار الله الموقضة اور دا الله دے بلکروشے الٹی دا اور دے تقتل او علل افدا چراخی جو پجننه د ان پجن براخي ا دغه زله بازی کړی لکو دغه اور دا سی چې کلا غزته سورہ سی سره بړی جہنم ته مرغ مشتا لو اور د سوزی تربيته زغلوب مورسی سره مړکیږي نا الٹی دا اور دے تقتل او علل افدا چراخی جو ان ننداور عليهم پهبانده دروا د بندې ک شو امادن مدد او دته شو پ ک چې خ رافض نه دو عذا سر د خجررو ختهې ظاهو بندې تفیف راځي انې نندا عليه پهبانې موده دروا او دید في امادن ممدد هم سوقونه في امادن مد لَیْوَتَری مَشِی پَسْتُو ملووم دُوکی دو بسم الله الرحمن الرحیم نسو سورتونه پریزہ ته سوره نصر پرلو وای بسم الله الرحمن الرحیم الم ترتګورنا کیف سعله ربک سرنجو کا ارکلو استرب سعدل حیم هاون دانو داتی چبیت اللہ روانو لو اوہ براہ سردلہ کرو را روانو رب ورسرسوکل علم یجعلن کئدہن آیا نوگر جلی اللہ مکر وفریب داغو فی تغلونن فتباہی وبربادن کیو وارسل علیہ مرالی گریو اللہ پاغی تویرن مارغان عبادیل ڈلی ڈلی ترمیم ان چیشتلی دیو بھیجارتن پکانو من سجیل چی تکر فجعلهم يريون دي كاسن معقول فشاند او و خو خره مشو فشاند بوس خوره مشو ملاحظه وکړئ غندګي جوړ شي ده الله ته غندګي جوړه کړو بسم الله الرحمن الرحيم ليلى اف قريش بعد خو هیڅ د عالم په تعجب لې هیڅ کوئی دغه صورت دمخ کی صورت سره تعلق یعنی اهلكنا اصحاب الفيل ليلى اف قريش حلاک کړي مو خان دان د هتیانو د پارا د مینې د دا قریشو داینه او کوله سفر ته وړت کوله د تجنیکی نو کچر ابراهیم ول الله ول نه تبا کړې نو د دې سفر باد خطرې جوړ شو خلکو په عربی داکیر کوله او چې دا په تګو لگے چې دآل حرم باشنده د تجارت ترغیل نو د حرم دې زد وزن وړي تعالی کوله کچر ابراهیم نه تباشو نو خلکو د زنه دایې زمت بوهک اللّٰهُ <سؤال> حَلَكَ مَن كَانَ لِقُرَيْشٍ يَا اللّٰهُ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ تَأَجُّدُ بَطَارًا بِنِيْنَ قُرَيْشٍ إِيلَافٍ مِنْ دِينِهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَوْ يُصَرِّفُ فِجِئَتِي غَرَمَ الْمَلَكِ وَالشَّيْخُ تَوَلَّتْ يَحْمَلُ پکار دے چدئی بادتو بندیو کی دمالک دلی کور اللہی ها اللہ اطعمہم من جوعن سطعانی ورکڑی تدلو بنا و آمنہم من خوف آمنی ورکڑی تدلو بنا و من خوف آمنی ورکڑی تدلو بنا و بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سورت کی دباغی نمان کو دا کیامت پیز اوصحاف ذکر کئی ریت اللہی آیالی دل دہا و کستا یوکذب جدین چدے دروغ نسبت کئی رضی قیامت رحمان الرحیم پر اس صورت کی دباز نمہ منکو دے قیامت پیز اوصاف ذکر کئی ارائیت اللہ ایالی <سؤال> دلی <سؤال> دہا <سؤال> وکستا <سؤال> یوکذب جدین چدے دروغ نسبت کئی رضی یو صفت دار فضالک اللذی دعو کذنے یا دعو الیتیم دیکر ورکی یتیم امتا دخت الحق نے دفا کئی فمال او داغپا او حق خبزا کئی و دیتیم دیکر چھو ورکی اللہو یو داد او کیامد بنا کی ناکار صفت ولا و لا احب دعو لاتو آمی المسکین تیجن ورکی یو تن تا فتعام ورکول غربانیم فویلن حلاکت دے تباہدہ للمسولین دفارد مسکعون کو اللذین دا غب مسکعون کیون هم عن صلاتهم ساہون چدئی دخپلو منزنونا غافلہیون یعنی فلا پتنک جدا دموز وقت راشنو بے قضا کر پنور پروتوئی کئینو پنور راختوئی کئی مانا داؤ اللذین هم عن صلاتهم ساہون اغا سا کسام چدئی دخپلو الذين ذاقوا شمهم يراء و شريريا كاو ويمنعن الماءهم من يكوي معمولش چا زکات ته څلوخت مری پيوہ اصل علما لیکي ماون منكله زکاته ا دامر د استعمال چېونه منكله لم دا خبر نه استعمال زي تفرافه کی دکاندار د سوانو شټک د مغवाडी زمیدار نه نيي او غنده د ویرغادي ني منکي شي منکي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناکل کوثر یقینا درکړم چې تاسو کوثر لمالیکنی کوثر خپل معنا دی ابن عباس رضی الله تعالی خیر کثیر او دیوید الله دې دی نبی د کوثر ملي یو دنیا کې لګه قرآن یو په آخرت کې چې حوض کوثر دی چا چې دنیا کې لکه قرآن نثم رضان سیراب کلم دمر ول حو کوثر نثم رضان سیراب او کدی نوی دنیوی خاص تمرانیږي چې قرآن دې بلته ویاث کوي صحیح داتمو کداراږي دا الله نبي هر پیغمبر ته الله او حوض ور کوي او ما ته حوض را کوي دا تمام اممیان د حوض من اعلی او بهتر او دې خانبي رسول الله ور اوږه د شو دې نزیات سپیری دګبن نزیات خوږي او چاچی او جل اسکلی نو میدان محشر کی تکے کی گینا آن نبی ریسلام دا بے تقسیمی بائے صحابہ مرس رئی لکسی جناب وقی صدیق عمر فاروق او پزنانوں کے رابیم سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہو دا بے تقسیمی تخپلو متیان بے تقسیمی اللہ اینا آفین آکل کوسر یکینام درکڑے ممتاتہو یہ کوسر داغی پا درکون فصل لربك بالعباده البدني وكذا الصلوۃ الظهر والنهار وعباده المالي عبادۃ کی جوہد وکثیرنی دیو, دیو، ت مالی او مبلغ بدنی وای فصل لربك عبادت کا مسک وکذا الصلوۃ الظهر ونهار او قربانی کا صرف مالی عبادت کی ټول مالیا قربانیا او ته بدنی عبادت کی ټول او بوجد عبادت البدنی و مالی الله مشریکان و د خپل خدای نه کوم وخان او غان او ګډو دلالول الله ایته خلاف کوه هر ته رب ته منبان زباکا ان شان یاکا یقینم تعصر چي به وځوي کنا ساتي هو لبتر به به نامو نشانه ان شان یاکا هو زميري فصلو ان شان یاکا یقینم هغه چي تعصر به وځوي کنا ساتي هو اغده سی بے نام و نشان دا اغده دنیا کے نام و نشان نتو برا دا اللہ دنی چا مخالفت کرو ننی نفع و لاشتانی نفلشتانی سنوشتا اغداللہ و نبی اغنم دا اغده مرگورو لصحابو اغنم تا قیامت پور دن ورگون پر جو جلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غوا اے محبوب یا ایہا الكافرون اے کافر آنو لا اعبد ما تعبدون زی عبادت کوم دا هغه چې تاسو ورته عبادت کوئ ولا انتم عابد ما اعبد او نو تاسو عبادت کوئ چې دا الله چې عبادت کوم ولا انا اعبد او نو زه عبادت کوم چې ما عبادت کوم تکرار غونده په صورت سورته کراوه په د تکرار په پار هو دا د لا اعبد ما تعبدون په اول دو ما درم آیات کې وی فن حال فدې زمانه کې تأسیس او خلائق عبادتونکو او ورپسې وی چې ایندت کې زمانه دا توقم یو یوده د تکرار فدې باندې علما او د فکرې یودا چې کله اول دو او درم آیات کې د امام او پسلوړونه په دې جملې کې ما مصدریا معنا دا د درم او د درم آیات مقصد دا چې ستاسو زمام معبود جدا دی او د سلوورم چې زمایات د دې معنا دا زمام ستاسو د عبادت طریقو جدا دا د عبادت دعا آیاتو دا چې وکړه لا اله الا الله او پر د خپل پیر تصېد محمد رسول الله علیه طریقه دا چې زمام ستاسو معبود جدا دی زمام ستاسو د عبادت طریقو جدا دا یا دا چې مخت جملې فعلیې پا درم او یاد ایاد کی او درستو کی بیا جملی اسمیی لی بجملہ فیلیہ پا تجدد او دوانے دلالت کئی جملہ اسمیت پا دوان دلالت کئی بطا دی اتبار دفع ہوا دی اتبار دفع دی ہوا لا اعبد ما تعبدون غیبادت نکن دہا وچا چتاثرت عبادت کوئی انہی غتو اولیاء و شہداء علی مشرکان و پراتے درب صفات نکت تقسم کری ولا انتم نتاسو عابدوا ما بود عابد خاص عبادت کو نه دې ادازاد چې ورته کي عبادت کولو خاص عبادت کولو ولا انتم نتاسو عابدوا لا خاص او واجب عبادت کوونکي ما لا الله عبودت چې ورته عبادت کوو ولا انا عابد ما بت ما کو مزري شمعنه ولا انا عابد زمین عبادت کوئیم کئی اما عبدتم عبادت کن استاسو دی عبادت گھنتی زماد عبادت طریقہ استاسو دی گھنتی نگا اور استاسو طریقہ سلا اس شاہر پلار نکرانی ویلو چا خیجہ و دا ذہن میں جوڑک کرے او زماد عبادت دنو طریقہ برن اللہ را لے گلے سستاد وعاد پدی طریقہی خیرات دلی پدی طریقہی اے زمان نبی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابِدْ اون مت آسی عبادت کرن کی ما مصدریا ما اگو عبادت کی جماعه عبادت ان سے جماعه عبادت کرن کی تاسو عبادت نه کوي لکن دین قوم تاسو لرا تاسو دین نشي سرغه ولید مالر جماعه دین نشي اللہ تو یهد دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نس اللہ والفتح قلصراشند عبد الله والحق وقد خدمه المعظمون بعض العلماء قد كلمه معنا جانن کوي جمهور مفسرین کوي چې دغه د فتح المراد فتح مکی ده چې باتن قام د حضرت وانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام معظم فتحتا الله ولي كل راشد دا دانا او فتح مکه ور اي تم ما فوتني داخلکه يدخلون شور جنتي هي في دين الله ته دين الله کې اخواجا دلګني غير چا ته قضايلو دخل په ایمان انتظار کوله چو بس نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوم دای سره راګیا له من ګورو چې ما له څه جوړې نو وکاله چې فاطم کال باندې مقام عظمت حقا نورور قلب نورور جماعتنا او بل غراتني او سره نارو نو ځنانو له ایمان راغل ورای تن ناس او تی خلل يدخلون في دين الله چرا دنه کیه په دین الله کې دله دله نه حلد چې دین په دې رازمنه سو کوا پسب ده به به ام ربک واستغفره انه کان توابا در قارون د الله تر اف نه لړان غوړې مقابله الله او هیې حبیبته یاو جما مدثر اے دین فخر علی دین تو غوری چ حلت دلی دلی تدین کی دنتین نو درې کاروته کېره الله حبیب یاو تسبیح وایا دین جما احمد وایا او درې استغفار وایا فسبح بحمد ربک لوطا بیان او هر وسات دانه نو ذکر ردنا سبحان الله او الحمد لله او دا دعاء د الله صفاتو بیانولی او میشره پارا احادیثو کی دایو زیره غلی سبحان الله کلام صلی الله چه اله العالمین اللہ رب بلزت دا هر عید دا هر نقصان دا هر شرکوی صدار نکاکو دیتو زنی دا علماء صفات سلویوئی یعنی دا اللہ میں تا سبحان اللہ تے ارغ خبر نفی کا چکن نسبتنا ناقوه زمن والا و مشرکانو دارن و اللہ تبکو نا سبحان اللہ تے نفی علا چه اې مشرکانو دا تاسو کوم صفاتونه الله ته منسوب کوئ ته نه الله دې نه پاکه او الحمدلله خدای چې الله په صفات تو په صفات او د کمال په صفات او د له هیات باندې مختص نه رب دې ټول دین الله والحمد لله طول دین لکه امام بخاری رحمت الله له خپل بخاری شریف کتاب ته ختم کړو نبیل اسلام ویدو تلیمی اللہ تلیر خوگی پجبہ او ویدو تلیمی رام کے دلیر زمینی سبحان اللہ ویدحمدی سبحان اللہ العظیم دا تیر دینو زکا دین اسلام سے قرآن حکیم اور دا اللہ رسول دا آر اثبات کرے اللہ تا چلے کم صفت نو اللہ لائے پر قابل لے او قرآن حکیم او دین اسلام دا اغا خبرو نفی کر دا اللہ نا شاید اللہ و شان عالی سرم موافق نئے درس نئے و مشرکان منصوب کولے قصد ده بحمد ربکا نتاکی بیانا و طرد صفات بیانا لبخت الغمہ و استغفر ہو او دا اللہ مدخنوہ انہو کانا توابا بیشک دا الله رب الی زد توبه قبلهم کہ دی نپس و رسول اللہ حال کې دغه دعا و حدیث ته راغلو دی نپس ولوی رسول سلام پر او کو په سجده کې سبحان الله و ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي اے الله تعالی را پاک دی او او ما ته بخنو کې دیو پر آیات عمل کنے آخر عمر کی بیا ورکوکر سبحان ربی او آپ کو سجدوکر سبحان ربی العلاق ورد نبی علیہ السلام سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی اے اللہ تعالی ربا کیا تعالی رسیفت تنینی وما تبخنو کے انہو یکیناً دا اللہ دے دیرتو با قبل انکین بسرم دا آخری عمر کی اللہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلا حکم کول ایسے حکم چیمو استاسو الله اخریشنو لا حکم لے چوست د قبر دا اللہ نا ملاقات تیارے کور دیر دیر پختلی تیر زنگی جاڑا دارن جو دیر دیر اللہ کے توجہ ہوکا اور دیر علی عبد کیو صلی اللہ فاخری عمرت اللہ کے توجہ نہ کی زیرا کہ اس پہ پین شو دا عمر یو دے رہسه پیر تھا او لا خوشاند اللہ دے دین نے لے لے در زی دے عالمان وکنی ورا خط خدمت یو دے لیا خوشالی وہ مدیکے اللہ دا خیر ان اے زما آدم محبوب مطیعاں پتہ سی کہ خوشالی دنیا کی راشی نو آیا شریعت د خوشالۍ د مناولو څخه تریکه ور لګولو نو باندې د ناراضي د د ټوخت می راضی پای ته سمره د شریعت د حدود له متجاوز کړه دا ملک آزاد شه لږه آزادای جسل موسمرت دي دې سره مناوه داو کامل دیو کلا دې کې د آزادای د خوشالۍ د مناولو طریقه په لروه یا ربما کا فر حوا د دې را نسکاوا اللہوی خوشعالی دارا تصدح بحمد رب دکا و استغفر دیو بنا زمین آباد عوام ناکوها خوشعالی کا علاقی طریقی بناوی اللہوی جشنی ازادی دارا مغمانی تکے نخی لگولی وی اسرافتای مال لگائی برائی زینوں کی خمدین سیوا دیدنوی خزی و سڑی گرد ورطبا دارنو کی گردی حوالی دارا مجالے سے مشترکت جو کی ورائی کی شریف کوئی برائی دینای النبي عليه السلام جو کلم مکم اور زمہ فتح اتا مشکریا سے احادیث کراویوبنی چ نبی کله جو کله بار کو سور نہیں ہوئی پس سفر کین نقل کو لشی نبی علیہ السلام دخ دقاتا دخ دقاتا او غیر مبارک او داغه دا اسباب د مختله هیڅ تلل کېلا او سره کته سره الله په راضي وي د واجب ها او بیا راو اثرات نن له شکرانه ته کوو بارو ته صلات الزهہ چورته نو کله الله خوشالي راو ولین الله ته توجه وکړ دا نه ته او د نړۍ شورو کا ګډوډ شورو کا اسراف شورو کا ذکر الله د آزادۍ د مناول ترتیب و خیلو دې نهقدر کول معا صل الله علیه وسلم دا دعا وا په صدقې دا دعا وا دا رنګې په روکو کې دا دعا د کې دا دعا به او تاسو موایږه دا خوري نه یو یوږي خو حدیث فات کراږي د نه پس نبیو سلام چې کله بسترې تورا نه نه استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم وعتبه له اور اغه نسو چې د ستره په طریقو ته غوته رضا دوه الله غناہوںه ماف کی اگر ک غناہوںه د دریاب دځه کوم رایش الله د غناہوںه ماف کی اگر ک د فرد شګو برچ چې طریقو رضا دوه سره وای داد الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دعا کوم بسم الله الرحمن الرحیم مخدومہ ما خطه ما دراو لو دې سورته بیان دغه ته چې د پخ په دراتني سورته وسی ن الله دې پخ په دراتني سورته نام دې چې دشمن د دی دین تباہ هلاک شي بسم الله الرحمن الرحیم تبدہ یا ذا ابله و الله واي حالات ديشي دیار لا سن لا دي له و تبعو دي حالاتو تبعتو وک دا لا سن د جنابر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروځکړو اوبدتي ديار وکړو او رسول الله ته دیو تبعل لکا الهازا جماعتنا نبی رسول الله ته دیو یادو بالله یو تبع او کو شتافی واي چا لا اله الا الله تخلو اللہ وی حلاک دیشي دوار اللہ سن دا لہب او دو حلاک او توازو ما اغنا عنهم مالهم وما كسب اس فائدہ نو ورکړو تا وما كسب او العبد سيصلع ذات لہب زربچ ور جنن بشیدا او ذات لہب کیاھا وند لمبو و امراتو او خدای دې دوند سره ورته ور دنيشي دا ته کفر کې دې سره مرګ وروه اادار علماء لیکي دا ته دشمنی کې لقد خاوند پیغمبر اسلام سره حما علک الحقوب <تصف> دا منسیو جنابر مزمت اللہو حمع لطل حتواب بارہ ان کی بائید لرگو حمع لطل حتواب بارہ کی بائید لرگو فی جیدها حبل من مصد او فشخد دیکی رسید ای من مصد بچتب که رما بای انت سبیلی بکنی جید اغشان او اغرہ سید ای مرائی تایر اغرگیدہ او باید اغشان پانسی شو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ وَرْتُ وَعَيْهِ مَا حَبِيبًا هُو اللَّهُ اَحَد شَانْ دَعَيْجَا اللَّهُ رَبُّ الْيَتْئِيَوْنِ يَا هُوَ دَغَى اللَّهُ اَحَدُ مشرکان راغلی ہا نبی السلام کے ترخل غب نصب میں تو بیان کا د کوم رافت رافت چې د موږ راغله دا هو صفات دي نو هو ته اشاره واه کولوا او الله هو دغه الله احد نیو یا دې شانو لقام تاسو راوړي دي کولوا او احد شان دارچ الله ربل لوتي او الله هو سم الله ربل لوت به حاجت دې اعظم فسرین اولو اسوامد داد رب العالمین او اسم اعظمو ایک اسوامد مانا دارا چی اللہ حچا محتاج موئے لم یلد بلی اللہ اولاد مشتا او دا اللہ بچا اولاد نوت ولم یکن لہو کفون احد او مشترین بلی اللہ رب العزت لرا برابر حسوک عالمان دیکلوی شرکان دریک اسموئے یو يو اشریک دجتا سره مساوی نه یو هغه رځتا نه بره نه یو هغه چې تا مخکته یت ولنم یلت کوې خته شریک نشته دکی ماشي نشته ولنم یلت کوې بره شریک نشته ولنم یكن له کوون احد احد نکوي چې د الله برابر شریک نشته بسم الله الرحمن الرحیم الو انتو اای او ما حبیب اوایا او رب الخلق هي حاصلون ترقب سبحانني خلق <تصفيق> دشار داغ سنجپی ناخڑی ها او پای کہ सर्वे داغ تو نے شرنا اللہ ربو جتو جتو نہیں و انم ومن شر عاصق له و من شر النفس او الشر و تو کو هم کنا سلوق قد تو کی چا غلت تعویز او سرکای او غوتوی او پای کی غلط دمنه چای ومن شر حاصل الهنا حسد اعد الشر حصد کو هم کنا کله ش حسد خار او سر دمن کی الله دې ټول شرونو پټای وار بسم الله الرحمن الرحیم او روائح او محبیبا اعوذ رب الناس فناہی وارم تپالن کی دخلقوں ملک الناس چه مالک و بادشاہ دخلقوں الناس او معبود و مددگار و آجت روا دخلقوں من شر و سواس الخناس دشار دا مسوسی الخناس خناس سره پټيږي او رښتقي کله چې الله موږ او عارف خناس خمس تومانہ د رښتقيږي او پټيږي دوار راځي شیطان غوړي چې کله واوري چې تذکر کوي دغه رښتسي وسوسه نلچ او زه اړم د مرچو کې ناز دشمن له دښمن له مرچو کې ناز دغه مرچو کې ناز ته 24 غونټو په دې سوچ کې چې انسان زموږ راکو ادیو جناتو بیستو بینٹو کی موتا صلا دا اللہ دیادا شو دا ذکر نا غفلت اختیارو نی پکار ذکرو من شر والوسواس الخناس ذا شر دا وسوسی چا ان کی نال خناس چی پوٹی جو رسکی چی کلو اللہ ذکر وعوری النبی ها خناسی وسوسی فی صدور الناس در هغه دغه ته یاد ته یا نه یو کوو انسانانو لای شیطانانو ته یا انسانانو ته شیطانانو مشتا چرې رحمن کو د کو لوکار کئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تو الحمدلله خاص الله لرا کپالو کې ټولو مخلوقات الرحمن الرحیم نام نور مانو خالله <سؤال> خاص نور مانو خالله <سؤال> مالک <سؤال> یوم الدین مالک دیرې دی جواب او صداعه ایا کنا اوبو او ایا کنا خاص تعالی الله مل او خاص بچان دعا او اهدنا الصراط المستقيم همیشه قائم دائم مساتب نور مرد اپ نارینه او صراط الذين لا ردعا كثانه أنعمت عليهم شتاء العام كرطابي بعني غير المغضوب عليهم لا ردعا كثانه شغزب كرش وطابي ولا الضوء عمين أعونا العرب المرهانو آمين بسم الله الرحمن الرحيم علف الكتاب لا ريب فَذَلِكَ الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الله <تصفيق> دغه شروعاته وايي دغه مرګو مونږ ته دعاګانې لپاره ویلي اومه کې مسلمان زه ته یو ډېر پریشانو ته داتول مرغلي کچاري تشاليدي داتول شنو واته خصوصي ته دعاوانو کې ايمان الله رحمتي صدا بروا اللهم العن الكفرة امين واليهود والمشركين ومن الهلوك اللهم جملهم امين اللهم شتت شملهم امين اللهم فرق جمعهم امين اللهم مذكهم كل مذره امين اللهم اهلكهم کما اهلكت عاد و ثمود امين اللهم خذهم حبيب المقتدر اللهم سلمك وسلمه وشفاه اللهم ان سبحان الله المجاهدين قد ضاقت عليهم الارض بمعرضات الله انهم مظلومون فانسرحم صلى اللهم على محمد وعلى اشد اللهم احلك امريكا ورسيا وعوانهم كما احلقتها على رسول الله اللهم ولي انك شمهورهم ونعوذ بك من الشرور اللهم استر عوراتنا وعن الراس ان شاء الله المجاهدين مدد ومسرته امان افغانستان بکشمیر وسهیشنیار العالم علينا وردت در بی ايصحاب رحمك يا الاهل في المجود ترتيف الله عليه کل احیال عمره محمد رسول اللہ تبراکاتہ و برکاتہ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دثو مشهد اللہ تعالی موږ امتحان کې یاچه اللہ اعظم کا فرماویږي د زموږ حرامو شریفین ولی الله فلسطینی میوله د کشمیر زنا نا لري ټول الله توسل کری نیا مسلمانان الله در پدری افغانستان مسلمانان در پدری الله تعالی مظلوم امت مدد او رسالتو کې الله تعالی مدد او نصره اللہ <سؤال> ازتما محمد مسلم مدتو نسرتو کی یا الہی لا نبی نترگی مدتو نسرتو کی من خیر ما اسعالك منہ نبیوکا وحبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادکا الصالحون وعولیاؤکا المقربون ونعودوکا من شر ما اسعالك منہ نبیوکا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين والولياء وكل المحروب وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله باقي شن کو پمزه کی دشمني وي اله العالمين تمام امه المسلمين بمز کي اتفاق او اتحاد راوي تمام امه المسلم ما حياء پر دوا لزندگي اله العالمين تنصف امين الله جل شأنه ربنا جزاك مرغيبا غليل يا ربنا الله يتولى هيت نفرقي خير خير يا سرنا اله العالمين عتي وافز اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الافیرت حسناتا وکنہ آذاب النار ایسا شریح آجتی لن دخط میں قرآن تزی کبھلیم زی اللہ عنہ غورتا ایسا بسم الله تعالی و شرف لک محمد علیه و آله و اصحاب ایشان و علی شرف دولت و سلام كما بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك ان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذل الجلال والاكرام اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسماءك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم يا الله يا رحمان يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفرني ولوالديا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم اهدي امه حبيبيك اللهم ارحم امه حبيبيك اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا على العمل بكتابك وسنت حبيبك اللهم اننا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم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 یا اله الا علامین انا قران زمونده فاره حجت غرزه په موږ یې ما غرزه اله الا علامین د دې قران فاق صحیح له عمل من تر نصیب کی الله هر امتی ته د قران علم او د دې عمل ورنصیب کی اله الا علامین زموند په زنو کستا استاد حبیب مینا او محبت واچه اله الا نبی زموند په زنو کستا استاد حبیب مینا او محبت واچه یا اله الا علامین مونږه استاد حبیب د سیرت تور دی غاره اله <سؤال> مسور مسلمانانو منتوز دعاګان ویلي یا اله الالمین الی حسن ظن دے او استاد عظیم الشان کتاب ختم نه ریټو لو مشکلات اله الالمین ختم کی الله سمر بیماران دی تور ته شفای کاملہ ورکیا الله سمر بیماران دی تور ته شفای کاملہ ورکیا الله رسول مسلمانانو وومن کی دشمنی او طرف غنۍ دي الله داف دوست او محبت بدلې کی الله امهت مسلمانو رومه دي او دا تخفل منسک اله الالمین محبت راولې یا اله الالمین امهت تخفل منسک دي جنگي دو او د قتل که تعالی محفوظ وساته پروردگار یا الله ما نور مسلمانانو څخه پریشانای دي واجد شې دي چې قرضداري اله الالمین سو قرضداري تدیدي قرض د خلاصول او د غیب بند وسرته وکړي بازی مسلمانان دش یاله الاه الالمین اولاد نشتا الله ته ورت نه کمل صالح اولاد ورکی الله بچا اولاد نی نه کمل صالح اولاد ورله ورکی د چا کورونو کی بیت دوستای په اتفاق او اتحاد سره الاله الالمین بدل کی فوردیګار العلماء د دنیا په ګټ ګټ مسلمانان تاسو پریشانو کې الله ته زه ټول مسلمانانو مدد وکي الله د عراق د مسلمانانو په حال او رحم د فلسطین د مظلومانو په حال اله العالمینه او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نورو ځایمو د مظلومانو مسلمانانو په حال او رحمېږي الله د کافرانو د قوت د دا دایره دا اتحاد او اتفاق تسنس کی اله العالمینه د مظلومه امت دایي دا انتقام تنه توالي اور ودیگار علمدہ چھپن نصیب کی ہدایتی ہدایت ور لوک کی ہسو جس طرح جن پار رکاوٹ جوڑے یا الہ العالمین دخل الجن نار نہ چھوڑ رکاوٹوں الہ العالمین الریک اللہ زمونہ اعمال اور گناہوں نو وجہ نہ فسورا عذابت بنو چھ من مفتلای اللہ کا غلط عمرانان جو نور سی اللہ تفمنو رحمے گی اللہ من حاضرین غایبین و تو لمت تروی توبہ توفیق اور نصیب کی اللہ من تو یا پروردگار یا الله مسلمانان چې په ستړي طریقې د دین کار کوي کارمداري ستیک مجاهدین لیک را تبلیغ والو رونه دی الله په کې اخلاص پیدا ک او د خپل حبيب تابعداري او تنصیب وک او د دین څو را کارونه شي کی اله الالمینا د هر کس مشرو فساد د اشرارو نه په امن او مان ساتي الله د امت په منزل کې جوړ راولې د امت په منزل کې اله الالمین اتفاق او محبت راولې الله اسوب چې موږ له دې دین ذریعہ شیا استاد حبیب صاحبای کرام او داغه نوښت او امتو الله غته له سره رحم او د کرم معاملو الله الالعالمین ای قربان ای خړو استا کتاب او دین او دا اسلام میمتا خپل قربانور رسول اللہ د ټول قبرنا د آدم نور رحمت نه ډکی الله سورہ مسلمانان د آدم علی السلام د دور نه حواله تر اوسه پورې وفات دي الله تعالی تمام امت مسلمه دا المغفرت فرمائے الله زموږ د ټول خاتینان بهمان کی الله زموږ توجو قبر وخیرت طرف څخه فائدہ کی یا الٰہی العالمین زموږ دا محنت دا خپل دربار کې قبول و منزور کی الله زموږ د غلطون یې شنو د وجنا زموند ګنا همد و جنا زموندا اعمال الاله العالمین رد کې ما الاله العالمین د خپل دربار کې قبول اومون زر کی الله زمونږ اعمال په دربار کې قبول اومون الله دا وخت له رزق او غرزه یا الاله العالمین مون کي اخلاص پیدا کړه الله دې موږ یاشتې سمره خیر او برکات دي محروم مکه اغه یا الاله العالمین د مبارک هم یاشتات د امت په حال او رحم کې الله اعظم مسجدونو مڅ در په دروې الله سره دی په حالو الله دا در په درو مته راوځي یا اله الالمین زمینی په حالو رسمهږي هزارو مت په حالو رسمهږي الله زمین مساجد او زمینی د مؤمنانو زمینی د زړه نو او د ټول په حالو الله دکافرود اللہ صزمی و حیات تسنشوہ اللہ مدارس و جمعہ تنم تسنشوہ اللہ داغ خلق و پہالا میں رہ بے گی چیہ دکافر دکافر یا الہی الالمین داغ مجاہدین و مددت کچھ پیچھوئے اولا دنیا تنگا شوئے الہی الالمین نیپکور کی زیشتہ نیپ ازمگا کی زیشتہ یا الله تو رہ <تصح> الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه فصل اخرته حسنا وكنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين واولياءك المقربين وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله الله باجي مسلمانانو زختل دې تکلیف شکایت الله ته د ټول امت الله دا موجوده سورہ مسلمانان دی یا غایبین دی د چا په زړونو کې سره شریعت مطابق حاجتی الله تو ور کوله والے ته الله تخفن رحم او کرم سره د ټولو حاجتونو پوره کوي الله راتول د نارینه او زړه نو مسلمانانو حاجتونو پوره کوي الله راتول فحال او رحم کوي الله ټولو د نارامت شفای کامل ور کوي یا اله العالمین امدام د محشر کې استاد حبیب ملاقات الی الله صداوزه کوثر او بجو نصیب کی الله تدخل الحبيب ده شفاعت منه محروبه کي الله تدخل الحبيب ده شفاعت منه محروبه کي الله عظمه تظن في صالح حبيب داغي صحابه کرام دييني مشران اله العالمين داغي قدر عزت او احترام واجب پروردگار الله مندومت فهمنس کي اتفاق او اتحاد راوله الله سوره خلق جديد کار په سري케 سره کي الله عظمه تظركي رسول مين او محبت پیدا کي او د ټول فهمنس کي جوړ پیدا کي پروردګار علماء باز مرګور ویلي دا تبلیغ اجتماع را روانه ده دعا وکړي چې الله لالمین حفاظت وکړي زموږ مدارسو حفاظت وکړي او خپل مظلوم مجاهدینم دعاګانو کې راویم چې رايف حالم الله الرحميه يا اله العالميه ته مجاهدين او د مدارس دينيو سوق چې د دین کار فسټه ريګي کوي الله ته مدد او نصره وکړي الله ته مدد او نصره وکړي الله سوچي د دین او قران تر او جوړيږي او الله پدې د اسلامي حکومت په مملکتونو کې کفر او وی دین راولي الله ته دې له امت خلاص کړي یا الله ته دې له امت خلاص کړي الله مونږ کمزور یو الله زموږ واسطه حقیقت نشتا تا دې دین دفاع ته ادا کړي الله چې څوک هم دې دین ته بس وقت او استهزاء نظر باندې ګوري الله ته یې خپل درش کړي راولي بای چاسه حاجتونه یې الله را غواړي الله اکبر الله علیکم مجاہدین کی جیتے راخلاص کی اور اکرم نکاسو پر پنجگی لیے علامہ لطیف نے دے اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد ان تب صل ال <سؤال> ابراهيم النقى بهم اللهم بارك محمد صلی اللہ تعالیٰ لآخیر خلقی محمد عالی و اصحابی اجتائی پیاو د ساتای توحید و سنت 61 عین خوجو هاوس مدینه مسجد جهانگیره دکان نمبر 2 سردار علی یا تر فروخت دکان دیو پتا واحد گل اسلامي 61 سنټر کراچي کیماړي لیکل